Sziasztok, ez a VMC podcast a harmadik adása. Én Feri vagyok, akkor van még a két Laci, Hello, hello. Ebi. Szia, szia. Hello. És akkor a mai négy filmünk az sorrendben az Oszkár, a Robot 1987-ből a 90-es emlékmás, illetve Leszámolás Kis Tokióban című film. Akkor az első film az Oscar, ami 1991-es Silvester Stallone film. E, igazából ez egy, szerintem a Silvester Stallone-nek egy ilyen kitörési kísérlete volt a akció filmek sorából, ami hát szerintem többé-kevésbé sikerült. Nem tudom ti, hogy, hogy Ja, hogy tudjuk ilyen olaszos efektálást? É, igen. nem olyan érzésem volt, hogy ilyen sekélyes az egész. Tehát, hogy olyan... az elvek, amik így mozgatják a, a filmnek a témáját, azok olyan- olyan semmilyenek. Hát az alapmotívum az ugye igazából az, hogy a... a egy ilyen maffia főnök, az megígéri az édesapjának, a, hogy jó útra tér. Igazából így, így indul a sztori és akkor próbál megjavolni megjavulni, bankár lenni, és akkor így kezdődik a sztori. Tehát valamennyi keretet ez ad a filmnek. Én, ugye a régi szép időkből úgy emlékeztem, hogy ez az Oscar, ez egy, ez egy jó film. Tehát, hogy, hogy szórakoztató, és hogy jó érzés nézni. Na most ezek után így ezzel, ezzel ültem le, hogy akkor, akkor, na de jó, az Oscar bedobta így ugye a Krisztián hogy akkor most majd nevetek egy jót, és, és így nem, nem nevettem jót. Tehát, hogy így az az érzésem volt, hogy ez a film akkor volt vicces, amikor, amikor nem akart vicces lenni. Mert hogy az egész egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen szimpadias ripacskodásnak tűnt szinte mindenkitől. És ő, ugye a Marissa Tomeynek a karaktere megkövetelte, hogy egy ilyen hisztis picsa legyen, ugye ő volt a... Véletlen oszkár díjas. Meg az egy, egy, egyetlen, tehát hogy ő volt az, az, az, aki még a történet elején is a lányát játsza a, a Sztalónénak. És a végén is. És még a végén is. De hogy ő nála ez így benne volt, hogy akkor ő, ő ezt hozza. De hogy mindenki más ezekkel a, ezekkel a hatalmas ilyen teatrális mozdulatokkal, meg a, a, a stalonénak, ezek a metal villamutogatásai, és akkor te elmondod nekem, és akkor, meg, a, meg ezek a, ez az állandó chattingetés. Tehát, nem lehet, ez... hogy ez volt a koncepció, Laci, hogy eleve egy ilyen... Egy, ilyen ja, elpuc... egy eleve szar legyen? Ja, hát nem értem, tehát, hogy ugye az Oscar az, a, az ezeknek a, a slapstick komediknek, így ez a csetlő-botló esőkelő, bőrleszkes komédiáknak Azaz a vonalát. Burleszk. Micsoda? Azaz bőrlesk igen. Igen, tehát, hogy azt akarja tovább vinni? csak... Csak nem jól csinálja, én úgy gondolom. Tehát, hogy Stallone a, a, a tangó és keskben például vicces. Ugye ott ő, ő egy kicsit így ön, önmaga paródiája is. Itt, itt, itt nekem ez nem jött át. Tehát, hogy, hogy folyamatosan, amit az előbb is mondtam, ez a, és nem is tudom, említett, ezt a folyamatosan affektáló ö, mozgásait meg ezekkel a, az állandó szójáték, a, a, a frankó, mert hogy ugye neki ez a, ez a becene, hogy Franko Polo, hát és ez frankó, és nem az olasz-amerikai sztereotípje egy, egyébként, Ma, bocs, szabadba vágtam. Semmi baj, semmi baj. Ez a, hogy képzeljük el az olasz, olasz mob mobbasszot, ez akkor akkori 20 években használt megfelelője ezeknek a vezetőknek és akkor egy ilyen, ilyen affektáló olasz, ilyen kis próbál eladni. Ő meg ugye kb. a kis hódudvarat akik egyéb bűnöző világba követik. Hát, hogy... nem. Én nem tudom, én annyira nem vagyok szigorú, mint ezzel. Ez, jó, hát biztos nem az évtized játék a meg a nem értem, <gül> egy csupasz pisztolyhoz, de én még most is jól szórakoztam, pedig hát nem most, 28 éve láttam, hogy először. Egyébként neked, hogy mi változott, már, mondott, hogy Anno még, még vicces volt, és most meg már nem igazán tudtál rajta nevetni, Laci. Szerintem ez olyan, olyan mint amikor tudod nézel a gyerekként meséket, mondjuk a babart, vagy bármelyiket, és szereted, és most amikor már így visszább nézed, akkor, akkor már így nincs, nem, akkor már így csak a hibáid lesznek nagyon szembetűnőek. Tehát az gyerekként láttad egyébként először? és hát, uh... én, igen. Ja, Nekem úgy. az van meg, hogy így nagyon, nagyon gyermekileg, és akkor vicces volt. Akkor tényleg ezek a nagy csetlések, botlások, meg, meg finucsi ül, és akkor a finucsik ülnek, a Finucsi felállt. Ja tényleg a Finucsi báz, meg ja. És ah, meg, meg, meg ezek a, a nagy, nagy félreértések ö, komédiája, hogy ú, akkor most ezt ő így gondolta, ú, ezt akkor amúgy odarakta, és mm, na nézzük, a komplikáció fog ebből létrejönni. De nem lehet, hogy nektek az a bajotok, hogy már akkor is ez egy, ez egy ideje múlt uh, stílus volt. Tehát ez a, ez a nagyon régi uh, vigyájtéklat, ez a tévedések vigyájtéka. Uh, uh, hát mert ugye mert ez én... már ami a 40-es évekbe is ment, és még, még utoljára, egy 90-es évek elején ezt elsütötték, és lehet, hogy azért nem is volt a vevő, nem a közönség. Azért... Uh... Régit mondanám, hogy nem feltétlenül így van, mert ugye volt az amerikaiaknak, ö, bocsánat, a briteknél a, a halálos temetés című 2007-es film, igen. igen hogy igen. azért az is nyomokban ezt, ezt a stílust képviselte. Ugye ebből csináltak egy amerikai riméket a, a komédiázó négerek. Igazából hiszem ugyanez a címe, csak annyit látsz, hogy így, így, egy rakás akkor híresnek számító afroamerikai komédiázik, és akkor vicceskedik, mint a Martin Lawrence, meg a... Ja, ja, ja, ja, ja. A, a, a másik nagyon vicces néger úr, a az, az már zálog a sikernek. Ha... <laughs> és hogy ugye ott úgy... De ugye ennek volt egy brit verziója eredetileg, és az is nagyjából ezt vitte tovább. És ez egy 2007-es film, és az működik. Az, az, jó, az jól tudott elsülni, tehát hogy Ebbe, ebbe a zsánerből is lehet újakat és jót kihozni, de szerintem az oszkárnak nem sikerült, és az volt a baj, hogy, tehát, hogy Sly, Sly nem való, vagy így, ilyen formán ő nem való ö, ö, vígjátékba ennyire ö, súlykoltam vígjátékba, míg akció vígjátékként ott, ott tökéletesen helytel, mert itt ilyen picit ilyen identitászavarosnak tűnt. Hát nem tudom, mert hogyha azt nézzük, hogy a 92-es, állj vagy lő, a már akció végre, az a negatív hát példa szerintem. Új, a Dante, Dante az utolsó fokozata, igen. É, ez a, milyen mély a nyúl ürege. <gül> <gül> Akkor magyarok, hát, hogy úgy gondoljátok, hogy... hogy tessék? És a szolába, mondja majd utána Ja, hogy a, szerintetek, de Kockynek a hibája, hogy szar volt a forgatókönyv, a John Landis rendezte, hogy nem. Az, az nem ért ugye a, a végjáték műfajhoz, vagy e, eleve Stallone rossz volt ebben a szerepben. Na, a Stallone, az kiemelhető, hogy Stallone rossz volt ebben a szerepben. Hát Én nem ezt... volt neki testhez álló, igen. Így van, így van, ugye ez egy nagyon buta próbálkozás volt a részéről. Ez olyan, mint a svarcinak voltak a 90-es évek második felében, ezek a hullakelyhes. A a johnny amikor. Az a tán még az elmegy, de nem ez a ezek amikor meg, meg, meg elvállalta a Batman-be azt a, azt a fő gonosz Persze, <gül> Mr. Faj, vagy így van, fagy, vagy fagy Így van, így van, így van, így van, így Ő külön. volt még a legélvesetőbb. Persze, természet, igen, hát ez a Batman-filmeknek a mélypontja volt, azt, azt el lehet ismerni, hogy ott, ott, <gül> ott nagyon kiszipolyozták azt a, azt a brandet, meg 89-ben csináltak egy sikeres adaptációt. De és így ezt... a rendező, Így van, igen, az, az, az a Batman franchise akkor itt láttuk, hogy olyan volt, mint egy ilyen lezülött narkós, érted, aki a csúcsról így szétlődte magát herkával. <gül> de azért meg klón is, bocsánatot kért, nem csak Így a... van, a... így nem van. Nem tudom, hogy hát... Joel Schumacher rendezte a... azt is? É, igen, az, már igen, azt hiszem, az, az, az, az is még ő volt. Már kettőt ő, ő, ilyen, nem is tudom, ördög tánca. <gül>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 Tehát, hogy, ö, me meg lehet, hogy akkor, tehát, hogy amikor ez a film kijött, mm -hmm. ide hozzánk persze mert ugye idehaza hatalmas népszerűsége van. Hát igen, egy inger szegény, igen, igen, szocializmusokba behoppant. Tehát, hogy, hogy, <gül> hogy... De hogy ö, ez is az a film, amelyiket így, így engedni kell, hogy nyugdíjba vonuljon. Tehát, hogy így, így, így maradjon meg az emlékek között, és akkor a... a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 Laci, másik akartál még ja, mondani? Ja, igen, bocsánat. Én még ott akartam bekapcsolódni, hogy mennyire műfaj idegen, aztán a filmje. És akkor egy ilyen párhuzamat akartam, van hogy olyan, mintha beletették volna, hogy jut a családja kárhéjába. Ja, igen, egy vendégszereplőnek egy része. Nyilván egy ilyen nagy estésfilmre, tudod? az igen, tudod, így a Friederikus után beugrott egy ilyen kis. <tosínt> Orra, de egyébként mind mi a hároman akkor ezek szerint azt mondjátok, hogy igazából a filmmel is az a baj, meg a Stálonével, hogy, ez, hogy őnek egyáltalán nem való a, ez a műfaj. Tehát, hogy neki meg kellett volna maradni a, Há, az a akciófilmeknél. Hát, vagy minimum a szopppornónál, igen. Hát ki tudja, lehet, hogy abban is nagyot a sztállakított volna. Csak akkor hiteles a fegyver van a kezében. Azt is próbálja, hogy. Hát hát ugye... áll állítólag volt. Pistol. Itt, itt is csak a csírkattom. Hogy... Jaj, kedves. Annyi, hogy ugye ezeket a paneleket, amiket elsüt humor szinten, tehát ez a Kani a, a kisé meglassult utonál, vagy mi az verő ember, akkor a, a pakolja ki a fegyvereket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 Ha hát, között. A, a szex jelenet előtt ugye vetköztek és akkor mindenki kipakolta a Hogy az, az például egy ilyen parodisztikus uh, momentum, holott ez a film nem paródia. Tehát, hogy ott úgy voltak ilyen, ilyen át, hogy is mondjam, ilyen szörfözés a műfajok között. Az, az, az érdekes így a történetben, így az oszkárban,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 aztán a következő perc meg már Dr. poole -hoz. Igen, ez egy kb egy délelőtt, előtt ugye kialakult a közös vonzalom a, a lányba, meg a Dr. Púlba. De De az el is hangszik, hogy ez már a harmadik férjed pedig már végül nincs is dél. Igen. <laughs> Na, tessék, találtál egy Igen. Poént, ja, ja, ja. Egy kis öniróniát találtunk benne. Meg, meg, ott volt valami, nem is tudom, milyen jelenet, hogy valami a, a káni baromságot mond, és aztán Fly így belenéz a kamerába. Csak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 Meg hogy ez egy remék, egy 67-es francia filmnek a remékjének, rim Louis Funès volt a Ó, oh, jaj, és pont, hogy ő játszott a a, a karakterét. Hát... E... Mert úgy, most már mindent értek, ha ez így volt. Mert hát hogy... nagyon így volt. Ha, igaz, a, mert ez a, a, a Louis-nek a, az a kis mutogatós francia, fostos affektálása az az tükröződik vissza. Tudod, mint amikor megnézed ezeket a csendőrös poskodút filmeit, abba csinálja ezeket a magyarázkodós ilyen hadonászunk a kezünkkel cuccosakat baznak. meg. Igen, igen. Ja, a, maga az Oscar, ez egy 58-as francia színmű volt, ami akkor megmagyarázza ezt a tátrális színpadi előadást. Igen, igen, igen. Ezt igen. éppen akartam erre, így rákérdezni, hogy nem véletlen ezt, igen, egy színházba mert hogy ezbe ott,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 Ők így nem nagyon voltak ott jelen. De egyébként az egész film tényleg ilyen, ilyen majdnem ilyen színes, mint egy színházi előadás, hogy Aha. igazából a, a, ugye a Frankónak a rezidencián, és akkor egy-két van a rendőrkapitányságról, a háza előtt, de, de igazából a film 80-90%-a házban, és az átriumban játszódik. És átrium. Igen. Híván. De síhez, süt is róla, mintha egy a színpadot bámulnád, igen, uh, igen, igen, igen. Csak hát így nem olyan megfelelően lett ez oda uh, Egyszer volt szerencsém megnézni egy, egy uh, színházi műnek az adaptációját. Ez a, a 2010-es években csinálták Denzel Washington főszereplésével a, a Kerítés című film.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 Inkább azt mondom, hogy egy kevés kellemes csalódás volt. Igen. Tehát akkor ilyen, ki mondta, hogy, hogy egyszerű megnézésre, hogy elmondhassa jó ember, hogy ezt is láttam, és akkor hát felejtjük el. Az a, a film, tudod, amivel így leülsz a családdal, és akkor így a gyerekednek megmutatod. Uh. És akkor együtt megnézitek a tévében valamikor, mert adják. Hát, mondjuk, igen, simán ilyen, igen, ilyen pegi négyes, hogy. I <gül> Bá, igen, plán, mert. Mert, mert, mert hogy még nekik is szórakoztató lehet az, hogy itt csetetlenek botlanak benne. Igen, bár a, hogy így, ez a nagy gazdasági válság idején, hogy az milyen volna már, hogyha egy ugrálnának ki a, a hivatalnokok a, a toronyházakból, ugye, mint annó. Egy pereskedés. Realisztikus oszkár? Igen. Vár, vár, ez egy másik film. Nem. De a, a válság idején játszódik ez. Ne, ez nem, ez, ez a, a 20 években játszódik. Még az előtte. Hát előtte. A, a, a tilalom idején. Ugye el igen, is hallzik a... Ja, hát Amikor előhozza a pesgőt a, az úr, és akkor pont ott vannak a políciák. És hogy jaj, én... hát csak a hajóavatásra tartjuk a Uha, ha Ez, ez ég... így masszívan látszódik, igen, hogy ez még előtte, mert azóta a bankokban senki se pakolta volna bele a pénzét már abban az időszakba Ja, hát én egy logikát nem is kerestem. a. Hát, akkor nem, meg... <sítható> azt nem volt <sítható> Ja, Hogy akkor miért mi mondom? A... Félreolvastam az. olvastam azért. Igen, Tudod. apró nem tudom, mi érdekesség -e. Ugye ott volt a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 mindig szívózott az észvány túrával. A aki, aki a csó csótányjal lett ilyen közeli ismerettségbe engedve. Csótány, csótány, csótány, segíts. Nem, nem a grig Az aki mindig utána szólt, hogy így, így, olyan elkaptál egy kutyaütőt, meg... Jaj, megvan, megvan, megvan, igen! Na, no, az, az ugyanaz, ugyanaz az új ember volt. Igen, megvan, megvan. Csak bajusszal. Hát, Ennyit. Egyébként, hogy megvédjen magam, itt van az oszkár, amely a nagy gazdasági világválság idején játszódik az Egyesült Államokban. Wikipedia mi? mi? Igen. <laughs> Há, mi volna? De legalább az aggorról olvasod? <laughs> a magyar mit? Telsz? Igen, de ez a magyarok nem tudnak fordítani, mert a tengerét gyalog... a marint is mindig tengerésznek és nem tengerét gyalogosnak fordítják. Hát örül neki, hogy nem Máriának, vagy bármi Ah, Az igen, igen. Tudod Ma, így Marinának. Hogy itt Marinának. Marikán. Marikának. Marikának. Na jó, de azt mondod, hogy a, szes, a szesztilalmat azt összekeverték. A... Ö, igen, ezért, ezért nagyon sit a 20 évek belőle, meg hogy azért ott nem, nem, nincs, megjegyzés, nincs említés erre egyáltalán a gazdasági válságra. Én ebből indulok ki egyébként, ez a én szubjektív véleményem a dologról. Hát, őket nem érintette. Hát a ház alapján nem igazán. Hát, mert ők ugye hetből. Igen. Kampó Jimmy. Ja, szereplőket nézel. Ja, Jelenleg csak egy beugrott, hogy volt Kampó Jimmy. Igen, ők a, a soha meg nem jelenő mellékszereplő szereplők könyve. <gül>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 Nem, én amennyit meg, meg kellett védeni, megvédtem, mert ennyi elég volt. Krisztián biztos többet hozzáfűzött volna, de sajnos ő most nem tud itt lenni. Ő a másik oldalon állt volna valószínűleg, ha már ezt kicsit... választotta. Ki, ki egyensúlyozottabb lett volna az osztályharc? Igen, magányos voltam. Laci, yeah. Zárószava szavak Oscarhoz. Én nem ajánlom még egyszeri megnézősre. Elkö... Ebben az évtizedben. Én lebírom már úgy élni az életemet, hogy nem nézem meg többször. <gül> uh. Oké. Okay. Akkor menjünk a, a más filmre, ami a 1987-es robot Ú. Uh -uh. e ezt én választottam. Hát, hogyha ilyen...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 Igen. És, és szépen öregedett. Oké, okay, ugye, a, ugye a, van benne egy robot az ED209-es a stop motion technikával, tehát egy ilyen rendkívül, rendkívül régi technikával lett mozgatva, meg, megvalósítva. te de... annyit tennék hozzá, hogy szerintem a stop motion ez így never fucking die, tehát hogy így a stop motion az mindig is szép volt és mindig is szép lesz, mert hogy így E valaki, aki ki tudott hozni belőle jó a... dolgokat. Igen, igen, csak törődni miközben nézel egy ilyen stop motion-t, így, így érdemes azon elgondolkodni, hogy így mi munka van egy ilyennek a megvalósításába. És akkor már is más szemmel nézi az ember, hogy azért ebben mennyi beleölt energia és munka óra van. Ebbe igazad van, hogy. Még egy olyan nagy darab szarna. Igen, hogy mennyi beállítás van, hogy akár egyetlen egy másodperc, két kockát de... Így van. Most... Sima néző ezt így igazából így letolja, szerintem. De, hát úgy Hogy tényleg értékelendő. Majd felhívjuk a figyelmet, hogy így a stop motion-nek jár a tisztelet. Igen. És akkor ez 1987-es film Paul Verhöven uh, uh, rendezte, és az akkor még ismeretlen uh, Peter Willer uh, volt a főszereplő. Igazából a sztori annyi, hogy Detroitban vannak, és hát ugye van harapózva a jövőben a bűnözés, és van ez az OCP nevű hatalmas megavállat, aki átveszi a rendőrséget, hogy ő lesz a fenntartó, és akkor robotizálni akarják, ilyen, ilyen robotokkal értesíteni az élő erőt.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 Ezt, ja, mondjad, mondjad, mondjad. Nem, ezt olvastam is, hogy egyébként egy ilyen, egy ilyen kritikus szemmel próbálta így a akkori régeni Amerikát így, uh -huh, így ö, elemezni ez a, ez a film. És, ez ez és ez, azt próbálta visszaadni ezt a hidegháborús légkört. nem mondjuk hidegháborús nem, mert nincsen megnevezve egy ilyen globális ellenfél. Uh, itt, be, itt belső ellenfél volt. Igen, belső a ellenfél káos. volt. Hát igen, az a Detroit-ot azért így előrevetítették, hogy milyen lesz majd. Az, az megvan, ugye ott is beszámolnak arról, hogy ö, lövöldözés és rendőr, nem tudom mennyi meghalt, és egy válságos állapotban van. Majd igazából miközben öltöznek a rendőrök, itt besétál a... Tessék? Ja, besétál a, a, nem is tudom, a néger parancsnok, és csak így simán leszedi a nevét.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 Csak még visszatérve az előbb, hogy igen, nem, hogy jó dátum nincsen, hogy valószínűleg közeljövőben játszódik, de annyira 80-as években ez, ez a fogyasztói társadalomnak uh -huh. a, a karikatúrája, tehát emlékeztek a, arra a SUV 6000-es autóreklámra, vagy a, a, a NUKEM, a nukleáris társas játék. Mérde, ja, igen, igen, igen, igen, nagyon már van. Nagyon cinikus. Egy olyan hmm. cínű, uh, ja, mondjuk, fiam. Hát az a mondat, hogy a kórházépítés nem uh, nyereséges, az, az, az e ez ön, a... én, én, ja, én érzek a... némi re rezonanciát így a, a mostani korunkra. Igen. De ami pénzt hoz, az jó üzlet. Ugye ja, ez az az így van. van. Hát ott is, hogy a... Tehát ott, ott volt az, hogy tudod, amikor a, a stop-motion robot, a, nem üteszem be a kód neve, pedig az előbb mondtad. 209 Igen, ugye meghívásodik, és akkor le, legépágyúzza azt a szerencsétlen úriembert. És abból is csak annyi van meg, hogy így hát ez az üzemzavar. Ne, ennyi. Ennyi. ennyi Igen, tehát hogy ott, ott, ott lőttek egy szerencsétlent, és akkor a, a kieséseken meg a béreken kezdenek el bevétel, beszélgetni. És van, meg hogy mennyi Igen. szorzó volt utána, mi? Igen, nagyjából hát amúgy ez a lényege. Hogy a kamat ugye mennyivel emelkedik, csak emiatt körülbelül az... Igen, hát, igen, igen, ez, ez volt a lényege. Ami, ami, ami nagyon durva, hogy ugye ott, volt mag, ott, ott van maga ez a nagy cég, és akkor volt egy, aki létrehozta a nagy stop motion robotot, meg volt a másik, a fiatalabb, aki a helyére akar törni, aki a robotzsarút ugye megalkotja, és így egyik se pozitív karakter. Tehát mind a kettő egy rohadt utolsó ha. szemét.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 így kellett tenni, nem azért, mert úgy volt a költözve, hogy szarrá volt a gyúrva. Egyébként igen, tehát nem egy ilyen, egy ilyen Itt, egyenruhás szétkokszolt, hanem idézőjelben aha. mindegyik ilyen különálló egyéniség volt. Itt, és hát egy fiamban legalább olyan fontos a negatív karakter vagy karakterek, mint a, mint a pozitív. Hát, ha, ha, nem, ha nem fontosabb, mert ugye mindig a negatív karakter tükrében láthatjuk a jónak a jóságát és a nagyságát.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 Hm. És a... igen. A, az én gondolkoztam, hogy ugye nem csak az elején a mű szíves reklám, hanem egy csomószor, amikor híradó bejegyzésem, azt mindig megszakítják reklámok, és azoknak van egy fajta ilyen bizar humora, de főleg inkább bizarrsága, ami, ami szerintem így nagyon jó volt benne. Hogy így, így láthatod, hogy annyira kifacsart, hogy így nem hinnéd el, hogy ilyet reklámoznának,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 Hát de meg azok a hírek, hogy emlékeztek, hogy a pretóriában zavargások, és egy neutronbombát akartak a város felszabadítására. Tehát bevetnek egy neutronbombát, szóval nem kell ott senkit igazából megmenekíteni. Ja, ja, jaj. Jaj. Megtérnek a teremtőhöz, és akkor már is felszabadultabbak. Igen, meg egyébként, hogy megnéztetek, egy Detroitnak, nekem az egy nagyon fura dolog volt, hogy Detroitnak ez a jelenlegi állapota, amit a filmbe felvázoltak nekünk, az így eléggé egy ilyen nagyon durva anarchisztikus állapot volt, mert azért, hogy így jó vannak bűnözés ide-odad, azért hogy így a rendőröket azért, hogy kétszer meggondolják, hogy lelőjék, főleg ilyen számba. És így olyan fura volt ebből a hogy így nem lett volna logikus így, nem tudom, így be, be, bevetni a hadsereget meg ilyeneket, nem a csóri rendőröket ilyen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 Mondjuk az nekem is kicsit ilyen, hogy a kört Wood smith alakította a Clarence a főnököt, hogy 33-szor gyilkosságér körözik, és ahhoz képest olyan szépen grasszal a városba. Mert ki is engedték egyből. Ja, igen, igen. Igen, egyszer Portik Tamás is biztosítok, ma azt kellene az utcát. Aztán úgy ezt láttátok, hogy amikor legelőször megy bevetésre a Robocop,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 Utána meg a Dark Horse asszem azt őve, így, Tehát... így, van, igen, így van, igen igen. Igen. igen. igen. Meg <gül> én a papírgyűjtéseknél még egy-két ilyen zsákmányol darabom asszem volt. Hű, nekem igen. is volt egy darab. Annyi maradt meg, hogy a robotzsarú átugrik egy nagy ablakon. <gül> igen, így. Meg a, a, a, a, a Tehát, hogy amúgy, amikor a robotzsarú, ahogy, ahogy beszélt, meg ugye elment aztán játszani a gyerekekkel, annak így volt ennek is egy ilyen, ilyen kifacsart humora. Én úgy veszem észre, hogy a híradó? Milyen híradó? Na, ja, az is a híradóban volt, igen, igen, igen, igen, meg hogy... Tehát amikor elment így letartóztatni embereket, és akkor valamelyiknek így od odalőtte, hogy itt te jössz, Pubi. Igen, és... ja, az erőszakolónak, aki azt már meggondol... igen, igen, meggondoltam. Tudod? De meg... te jössz, pubi, tehát... Ezeket nagyon tetszett. Igazából a konfliktus, vagy ugye a Bibi az, hogy, hogy megmaradnak ugye az érzelmei a, a zsarónak, mert mondja is, hogy ugye érzi a családját, de nem emlékszik például az arcunkra. És akkor úgy indul be, hogy elkezd ugye nyomozni, a idezebb a saját halála megidentitása után. Ebbe az anomáliát? Tehát hogy az elején, amikor beleteszik őt ugye egy ilyen robot testben, valójában egy terméket állítanak elő. Amit többször hangoztatnak, és igen, igen. Hogy nem azt veszik alapul, hogy ő egy ember. Vagy hogy ennek van lelke, vagy van bármilyen is. És ezt többször feldukkan, például, amikor uh, um, lő, vagy valami. Tehát, amikor, amikor maga a robot rész irányít. Érdekes, amit ez a része szerintem. És hogy sokkal emberibb az egész, tehát hogy maga a robot bazár ember sokkal emberibb, mint ott abban a filmben nagyon sok uh, emberi szereplő. Ez, ez, ez, ez jó, ez, igen, ez így van. Hát hát igen, hát szóval hát igen. Tehát, nem, ez egy, az az az egy területe, nagyon tudok. jó meglátás mm. szerintem Macinek, hogy... Abszolút. Igen. Főleg, szóval, tehát hogy a, a Roger-ul az előállított termék, aki sokkal emberibb lesz, mint az, akik megteremtették, ez amúgy kurva jó, tényleg kurva jó meglátás, és kicsit visszanyúlik amúgy a, a Mary a Frankenstein-éhez. Ugye, ha belegondolsz, hogy ja. a Frankenstein is, ö, ö, tehát egy emberi holtesteket rabolt össze-vissza csak azért, hogy így, így létrehozhassa a kreálmányát,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 ahol egy, egy félig robot ember rendőrként járja az utcákat. Hát ez az alapfelütés, és ebben találhatjuk meg ezeket a dolgokat. Úgy úgy belerakva, hogy az ne legyen szájbarágós, szájba meg így ne legyen tudom, ne kelljen a, a képet betolni. Nem, tehát, hogy nem hangzik el az, hogy hát ő emberibb, mint néhányunk. Tehát, hogy nincs szükség arra, hogy a szájbarágják ezt az üzenetet, mert hogy így ott van és észre tudod venni. Már ha akarod. Hát ha a kicsit mögé nézel, és nem csak az akciót meg a néz, Mert Új. szerintem az, azok kurva jók lettek, még mindig. Várbogy, de azért ki, ki akarok emelni egy, egy, egy momentumot így a fiemből, amin így azért úgy kisültem rendesen, amikor így a... a... Szegény ember birodalmi lépegetője, így, így rájön, hogy így nem nagyon megy neki a lépcsőről lemenetel, mint egy cuki kis kölyök Golden Retriever lenne lasszus. És így, amikor lemegy egy olyan durva, ilyen vidéki disznóvágás hangot ad ki magából, hogy én is itt kapálózik a földön, mint egy kemotszal lefújt légyba, az meg ott így, így, így néztem, hogy ez hogy, meg miért, meg mi így, azt a nagy dögöt mélypont így akarták így kivonni így a forgalomból abban a jelenetben, úgyhogy én azt mondom, hogy ez a leggagyibb momentuma volt így a, a filmnek, holott így a korszakhoz képest elég ügyesen meg voltak csinálva a dolgok, e, és ennyi. Ja, én ezt olvastam valamit, de ez teljesen ez így belkoncepció volt, hogy olyanra csinálják, ami te mondott. Hát, de de valahogy... egy, egy malacot lettek föl a közben. Na, de várjátok, annak Igen. elején, amikor, vagy a, a filmnek az elején, ugye, amikor nem vált be a, a, a birodalmi lépegető, vagy na, milyen -209. neve? ED 209 ED-209, nevezik Sanyinak. Tehát, hogy amikor Sanyi nem vált be, <laughs> akkor ki is jelenti az öreg fazon, hogy így rohadtul nem az a lényeg, hogy működjön, csak vegye meg a katonaságot és adja meg érte pénzt. Az tök mindegy, hogy most üzemel vagy nem üzemel. Jó, szállgóm, hát ezt állítom, ezt És, akkor, és itt, itt ugye elő is jön az, hogy csak pénz kellett az, hogy működjön, nem. Hát, és közben arra nem képes, hogy egy nyomorult lépcsőn lemenjen. Ez, ez, ez valamilyen ismerős, így kis az el, Most. Azt mondod. Csak kapjuk meg a lóvét, aztán nem. nem. Oh. Cseles, cseles. Na igen. Ezt megtartjuk. Ja, a, a Na most már nem. A zene az szerintem az nagyon, Ó, az. nagyon. Tehát te is, te is mennél akciózni, amikor így fölcsem? Hát am nem ko... nem túl bonyolult dallam szerint. Én a kocsiba beistett, tehát hogy így. Ja, <laughs> Meg, megnéztem utána és miközben így jár egy magam a város, ma a munkahely és a haza út között, hát én nem egyszer így lejátszottam és csak néztem körbe, hogy így bizony hol van a, a bűn? Ja hogy a bűn bűntény folyamatban. A bűntény folyamatban, igen és így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 Igen, Mirára? igen, ott azért így... Ja, ja, hogy... hogy az annyi... mag, oké, hoz, mag, vagy, Maguké mag, közülnek valónak érezték. Így de szép a Én nem bírtam maguk, ki ma, Maguk közül valónak érezték. de Igen. Neh nehéz szó. Igen, úgyhogy nem is ők... a, a, a, a ott, ott, ott, az nem is lőtt, ugye. Ez a... így van. Csak az, maga az a jelenetcsória, hogy ott így a fél karját tartja föl, és így lővi mindegy, az, az nem tudom az nagyon szomorú volt. Igen. Ja. Uh -huh. Hát és a, ugye a vérbatronna. Hát finoman szóva nem, nem. nem ó. Annyira csinál, mocskos vérből a Igen. film, hogy az, az így öröm nélkül. Igen. Ugye? Ugye, már magad, miközben nézed, de jó, de hát, hogy... hát szerencsétlen uh, mörfinek a kivégzése, tehát amikor így lelövik a, a Shatgánnal meg ugye a, a golyóálló mellénkét, szóval nagyon durva. Na ja, és nem is hűvő volt a hm? ő is, nem, ő is... A ja, nem is nem is ad ki így, ilyen így hangod a is. Hát az, ezért jó, ha rögtön állapot sokkos no, a, ezt... amit te kiemelnék amúgy, hogy ö, azt megfigyeltétek, hogy a tévében mindig ugyanaz az agyhűítő műsor volt az a bajszos ember a melles nőkkel. Jaj, anyukám! Igen, és hogy bár, bárhol ment, televíziós műsor, ami nem a híradó, vagy a reklám volt, az mindenhol ugyanez az agyhűítő műsor volt. És mindenki rohadtul nézte, és rohadtul tetszett, mint a napi szabban. Nagyjából igen, igen, igen, de csak még utítottabb még én... verzióban. Igen, igen, hát ami a... kell De az így csinálta ezt amúgy, emelte át, azt nem mondanám, hogy innen, de nagyon hasonló, a, a Lego kalandba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 még, még egy utolsó, ha már így. Annyi, ha már nem szólalunk meg. Akkor majd én kitöltöm a, a, a statikus csendet. Hogy a, a, ugye, amikor a végén Murphy elkezdi felszámolni így az ellenlábasokat, így a Clarence-nek a bandáját, akkor ott, ott, lehet, hogy ez már csak belemagyarázás, hogy az egyik Bobit azt így belehajítja a mérgező hulladékba. Igen. És akkor ott az úgy szétmarja őt, meg mindent. ugye ez meg egy ilyen gyönyörű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 Mondjuk úgy, hogy igen, ezáltal nem lesz, meg, megmagyarázható, hogy miért nem ön célú az a jelenet. Hát igen, nagyon unszimpatikus voltam úgyis és ez a fiatal ember. Szegény igen, szegény kutást ő... is hogy szodomizált, az, az kurva jó jelenet volt. Benzinkutást? Igen. igen hát iskolás vagy bogará. Hát ő az az igazi az ilyen faszkalap iskolai guli, a... amelyik így, így szivadt téged mindenért.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 ugye, hogy ami megtiltotta, hogy fegyvertem eljen az igen, nek igen. mert ő, ő ugye visszanyomozza és simán ugye a Dick Jones-t, a, a, a, az öltönyös gazembert el, el akarja kapni, csak életbe lépett, ugye. A négyes direktíva. A négyes direktíva, amit, amit mondta is, hogy ő, ő ragaszkodott hogy a programjába, ugye beletegyék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 Úgyhogy nekem ez egy óriási kedvencem, szerintem egy 10-15 évvel megél el is előzte a korát, én mm -hmm. úgy abszolút. De, de én arra örülök, hogy nem 10 év múlva forgatta le tehát még a CGI-előtt, mert ez, ez így jó nekem ahogy. Hát Igen, aztán csináltak belőle egy, egy szörnyszülött reméket, amiről szerintem így, így inkább csak mélyen hallgassunk, ugyanúgy, hogy mint azok, akik elkészítették. Hányban is volt ez? 14, azt hiszem vagy. A jó, jó, igen. Ja. Én És milyen volt? Ö... Valahogy olyan. olyan Erről Pont az a, az a, az a báj, ami megvolt ebbe a filmbe, az hiányzik abból az újból. Miatt úgy érezhet, hogy, ú, megvan ez az, az atmoszféra. Hát a lelke a film, gondolom gondolom. Valahol elveszett. Jó mélyen. Még az érdekes, aztán... hogy ugye a, a robotcsor, tehát hogy magát ezt a forgatókönyvet így mennyien visszadobták, meg hogy ugye Verhőben se akart nagyon foglalkozni vele, amíg az asszony rá nem szólt, hogy már pedig de. <síns> és most milyen jó volt, hogy hallgatott az asszony. É, és most Tán milyen van jó a... volt. Megvan ez a háttér izé. <síns> hang is, hogy így minden, minden sikeres Verhőben mögött egy Mrs. verhőven áll. <síns> De várjál, az asszony az, az a szakmába dolgozott, ugye ő? Nem ah. emlékszel, hogy milyen... Mit csinált? Producer volt? Hát valószínű, hogy az ilyesmi beosztásban lehetett, hogyha ő látott benne potenciált. Nem mindegy, de ez, ez esetben jól jó tette, hogy az asszonyra hallgatott, mert már egy ilyen, tőleg egy ilyen klasszikus lett szerintem. Mm. Na vagyok, az, az kicsit furi volt, amikor ugye Dick Jones is kirepül az ablakon, és ott ilyen nagyon természetelenesen hosszú karjai vannak. Igen, két méter jobbra-balra is. Igen, ott nagyon átment szegény, kicsit Freddy Kruegerbe. Nem de... az, az kapus. Az álom vízi labdakapus. Vagy igazából bármelyik kapus. És, de a legjobb az, hogy ugye, hogy, hogy, hogy kirúgta a, a, a férfének. Ja, igen, és igen. És eltűnt a négy direktíva, és így megküldi, vagy nem tudom, kilenc lövéssel. A, egy olyan kézi fegyverrel, ami sose fogy ki. De, de nem... kifogyott, azt hiszem. Amikor töltenie kellett az. A végső leszámolás előtt, azt hiszem, ott, amikor megjavított ha, a célzása, de a figy a néztétek, a, amikor elvitték a lőtérre, akkor ilyen 97-et lőtt már. igen. A, igen. Egy, egy, az hát, nekem is zavaró volt. A figyelj, legalább cseréltek tárat, nem úgy, mint a újfajta majd móbolygójába. De hogy ez, ez ne felesel el, hogy, hogy ez egy átalakított beretta volt. Tehát, hogy ez már ugyanúgy... Tehát, hogy a, a réginek egy modernizált változata, ami tökéletesen passzolt Murphyhez, hogy ő is egy régi, ö, alapra felhúzott új dolog volt. Oké, okay, ez már hogy... csak ilyen kukacoskodás rész számra. A... Mert... Simán tudtak... Nem... Hát Sibán ugye egy szombi, zombiába rakta bele a fegyvert, hogy ott póttárak biztos, hogy volt. Ahogy, ahogy TJ Laser is csinálja. Így van, és megtanulta a fia kedvéért, Ez Volt nekem egy zavaró, hogy például a, a zombián lévő burkolatnak a, a, a formája, meg a hatása tök olyan volt, mint az utcán lévő kukáknak. <gül> az, az anyagból dolgoznak. Reméljük masszívabb volt, mint az, az, az a minimum kuka, amit egymás sem vernek igen, Nem, Nem gyúlhat ki ja. cigitó, igen. <gül> yeah. Yeah, yeah. igen. And, uh, nagyon jó, nagyon jó kis film. Szíves. Többször nézős, többször nézős. Abszolút. Mindenkinek is ajánlom aki csak simán akciófilmre vágyik, az is megkapja tőle, amire vágyik. Aki egy picit többre, az már meg duplán megkapja a szeretetet. Igen. Pontosan olyan, mint az exkluzív budi. <gül> az, de, az, az, az a... csoppa, Nem, hogy van, van nekik egy ilyen nyukat megvan? Amikor a, a fiatal ember is ö, most már elittag lesz, ja, és akkor és beengedik az, az exkluzív budira, és akkor azt úgy megnyílik a világ de úgy, hogy külön kártya nyitja, mint, a, mint a hotelek, a hotelszobákban mostanában. Tényleg, Montaçant. Isten hozott a klubba, hogy mondtással. Aki És aztán jobb össze, hogy aztán elég felválnod Jól van, akkor valaki még szeretne hozzátenni valamit hm. ehhez a remek műhöz? Személy csak ajánlom. Én is. Minden. Jó, akkor tovább guruljunk. Igen, uh -huh. ez akkor a harmadik film az emlékmás, azaz Recall 1990-ről, amit Laci választott. Hiatal, egy kedvenc filmje, ami azért volt ilyen érdekes számomra, mert hogy úgy volt hogy nem volt benne űrhajó. hajó. a kis hmm. először uh, három nő? Na, no, azt akartam mondani, hogy Hát de utána nagyon sokáig nem láthatta a három mellő nőt, csak a, a 2012-es rokben, ugye? Na, vagy, ha jól emlék. Ez egy exkluzív, igen, ez egy totalituk exkluzív, a három ciciünk.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 Nézzek aztán értékelek. Hát a story az annyi, hogy a Duck Véd, az -az a az, akit a Schwarzenegger alakít, az állandóan a Marsodába, illetve nagyon szeretne elmenni oda valamilyen belső indítatásból. Ilyen építőipásként dolgozik, van a Lori nevű gyönyörű barátai, aki feltörek Sharon Stone alakít és akkor egyszer lát egy hirdetést szintén, egy reklámot a metróba, hogy élethű emlékeket árol egy cég, és pont van egy ilyen, ahol a lehet befizetni. És munka után elmegy hozzájuk, és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 Tehát, hogy én régről arra emlékeztem, hogy így akkor swarci, bum-bum, menjen a Marsra, a Marson is bum-bum, vannak csúnya emberek, három mellőnő És akkor egyszer csak így. Picúr! Siknánc, nem a És akkor a Picúr segít. Meg az az úr, akinek olyan az arca, mintha ráfekít volna egy briósa, és az ott marad, Tony. És. Na, vagy nekik a Neki aztán volt képe, mi. Ó, oh, És hogy ezek megtörténnek, és aztán így felszabadítják a marsot, és készje meg azt, hogy menjen a marsra. Na de, és most, amikor így újra néztem, akkor esetleg csak, hogy így basz baszki! Tehát, hogy így ezt lehet, tényleg csak így a kis buksziában játszódik le. És mert hogy egy csomó minden ugye erre utal, mert hogy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 mielőtt beindulna a gép, azért elég erősen ilyen 8.2 gyógyuló sérüléseik vannak. Ja, meg nem tudom, az oxigén hiánytól így mi az a nagy kubodás? meg a... Nekem ez gyerekkoromban egyébként totálisan megmaradt ez a jelenet, ami valami egy kurvára tetszett, hogy ugye a legelején is, ja, igen, ez igen. Van, meg a végén, hogy, hogy kikerülnek ebbe a oxigénmentes térbe, és így mindenkinek így, így, nem tudom, fújódik fel a feje, meg gubbat ki a szembe basszus, és akkor, hogy így, ez most így miért, hogy meg még mély mély mélyek hát van ez így. így. Tehát, hogy a, a nyomáskülönbség, mivel, hogy gondolom, ez volt a feltételezés, hogy mivel nincs légköre, ezért nincs nyomás sem, ami összetartaná őket. Mert ugye, amikor levegő nehezedik ránk, akkor nyomás alatt vagyunk, ugye, ott, oda kiesnek, akkor az nincs meg, és akkor ezért van ja. az, hogy kijön aki szeme, meg dagad a feje. Igen, csak jó ha, helyen kapizsgál. Csak ha ez megtörténik, és olyan mértékben, mint a swarcival, meg a Csajával, aztán ugye az UFO -gép meg a vízbű kiveszi az oxigén, Szóksz. és akkor így mindenük helyreáll. Tehát, hogy ott az, az nekem egy picit furi volt, és inkább azt mutatja, hogy ez, ez csak Svarci fejében történik meg. Én legalábbis így gondolom. Én e emellett tennék levox igen, azért meghagyták az emberek fejébe ezeket a konteóknak a... Uh -huh. uh, hát nem is az is ezeknek a verzióknak a lehetőségét, hogy talán ez igen így van. Ezt pont én is egy ilyen uh, elemzésből hallottam, hogy igen van ez a két verzió, hogy akkor ez, ez tényleg ténylegesen megéli a, a, a Svarci, vagy ez tényleg a, a kis a kamutazásának a szüleménye hogy eredetileg nem is szerették volna, hanem nem is tudom Matthew meg. et uh meg -huh. uh, Richard, Richard Dreyfuss tehát hogy valakit, aki inkább ilyen kis nyűzügébb, hogy még kevésbé lehessen elhinni, mert az eredeti Philip K. Dick regény szerint ez egy könyvelő volt talán a Douglas Creed. csak azt hogy a Svarcival nem nagyon lehetett eladni, hogy ő akkor így két gyurmázás között így akkor leül és bérszámfejt ezért, ezért rakták át őt ilyen, ilyen ipari dokmunkásnak. De hogy például ugye a Drive 2, mert verzióban, azért jobban, jobban elgondolkodik az ember, hogy, hogy elhiszi e hogy akkor a kis senki így lesz egy ilyen nagy gépelő állat. Igen, mint hogy egy ilyen, ja, ja, ilyen verzió, a Alapból igen az. Igen, és ezt Hát igen, hát, ö, ö, hogy mondjam ezt neked, hogy igen, ebben az időszakban így Schwarzyrót tudnám ki elképzelni, aztán jött érted, Matt Damon, meg Jason Bourne a, a... jó, aztán de ők már az képzel, ilyen voltak, azt ne felejtsd Igen, kevesebbel is beértünk érted. Nem volt az a, az a kép bennünk, hogy akkor a gyilkológép az teljes mértékben ilyen, ilyen szarrá kokszolt testépítő. Hogy, hogy is mondtad, ezek a villámreagálású akciószárok, vagy...? <síns>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 Már hogy akkor... már hogy, ilyet, hogy magának ez Maga... a, hogy a filmnek ez a... Igen, igen, igen, igen, ez az ötlete, ez a húzása szerint. Tehát, hogy érted, nem bonyolítják túl, hogy akkor nem is tudom milyen nagy dolgok fognak történni, meg át, átprogramozzuk a fél világot, meg akkor csinálunk neked virtuális megélést. Igen. Azt, itt egy adag emlék, ez az csá, úgy éled meg, mintha megtörtént volna. Hát igen, és, és, és az, az, az... az az érdekes, hogy bassz úgy mész ki, hogy te meg vagy győződve. Igen, hogy... igen, hogy ez megtörtént veled. Igen, igen, és akkor otthon megkügyének néznek, hogy, hogy két óra igaz voltál, és két hétig ott mutaszható. Igen, a tapadató és... időin. E, Jó, ja, meg nézem, hogy 2084-ben játszódik, és hogy a, ugye nagyon sokáig üldözik a douglas egészen az otthonától a... E, gyártelepik, hogy, hogy egy akkora basszom nagy poloska van benne, ami még az oroszoknak a gdc is van. Igen, egy inkább, mint egy tojás sárgáját húznak ki azért egy, az órából. Körülbelül egy ilyen, mi ez a, ami a tojás van a játék, a kédert, körülbelül nem az akkora nem, de igen. Még vagy elgondolkozó, hogy az, hogy ment föl. Igen. Hogy balesetnek tűnik. <laughs> így, így van. Játszott egyszerrel, aztán félnyomta. Megfázás kó nem zavar. Elég durva orpolitia or vannak, ha mert. a főverben. Nem, nem, nem, nem csipogott be szegénynek így a kis buxiába? Ez, igen, a, a metron, tudjátok. Igen, ott mindig átment hogy... a fénydetektoron, és így nem jelzett, hogy igen, így van valami. Igen. Ott, igen, ott volt a, a, a, dra, a drabális csontváz, de az nem mutatta ki. Ja, és azt hogy az volt az egyetlen számítógépes trükk animáció a, a filmben, hál' Isten. Tudod, amikor hogy mentek át, és az, az, az már számítógéppel volt megvanimálva. Ha, ha már a Totárikánál tartunk, Rikál, tehát az emlékmásnál, ne az el az, az, az angol tudásommal, ne villogjak, ami nincs újfent. Tehát ugye egy, egy szakirodalomban írtak róla, ez a tömegfilm a 80-as években című film, aminek sajnos soha nem adták ki a második részét. És biztos, hogy nem azért, mert hogy a, a könyv megjelenését a Soros Alapítvány támogatta, valószínűleg ez nem játszhatott közre. Aztán <gül> tényleg de de az. Tehát biztos, hogy külföldön mondaná. van ennek második verziója. És ebben van egy olyan mondat, ezt szerintem elküldtem mindannyiótoknak, de ezt mindenképpen akarom olvasni, hogy ott a Schwarzeneggert veszik elő, mint főhőst, és idézném. De, <gül> de léteznek más. Átételesebb jelentések is, amelyeket, amelyeket a film a főhős testén, kereszt, testén keresztül sugal. Schwarzenegger, a gyakorlatban épp úgy, mint jelképesen, felfogható egy duzzat péniszként, amely lüktetve járja útját a történet érzékeny szövetében. Mm -hmm. Hát... hát szerintem a szerző épp nagyon kanos volt, ezt amit ért, de úgy nézzük, ha van igazság benne. Bár szegy... Bármelyik maszkulin. Bármelyik stár... Schwarzeneggerrel, ilyen... Stall... Szalonére, igen, igen ez, el, ez így elhúzható. Csak ja, itt most mondjuk pont nem, bár abban a szempontból meg igen, mert hogy akkor, amit a könyvelő meg Dreifusról beszéltünk, ő, hát... ők csak kis hülyék hát... lettek volna, a pedig a bágydrong. De várja, hogy nem értettünk szóta az egyik fontos dologra, hogy ez hogyan hogy alakult ez. Hogy itt volt egy nagy terv. Ugye, hogy a Kohégen, meg a, a Douglas Quadnek az ered a Hauser, az egy ügynök volt, uh -huh. és igazából ezt ők találták ki, hogy, hogy csináljanak egy ilyen fake identitást, hogy, mert ugye a Marsan egy ilyen forradalom vagy lázadás van, és hogy ugye föl kell számolni, és ezért, ezért lesz ez. Hú, igen, és a piája, és akkor se tudják, hogy ki az. Ja, mert csak így tudtam, ugye, hogy a sok, azt nem említettük, ők, ők közben ilyen telepatikus képességekkel is rendelkeznek, mert hogy amit az úr, vagy nem tudom, a isten vagy bármelyik hitsző vezére, épít, az nem derül ki, hogy kiben is hisznek, valamit ad és valamit elvesz, és így hát csúnyák, szegények, de legalább olvassák a gondolatokat. Igen. Igen, ja, tehát egy... a tök jó érzés, nem? Hogy tudod magadról, hogy ronda vagy, és ránézel egy másik ember, és hallod a gondolataiban, amiben ő arra gondol, hogy mennyire ronda vagy. Igen, Igen. de hát nem áldás. Áldás. jó kérdődik. Mondjuk egyébként egy, tehát én iszonyú szeretem ezt a filmet, csak most egy ilyen kérdések így fölmerültek bennem, hogy, tehát hogy kurva szarul megy ott a népnek elméletek a marson, ugye, szóval, hogy ez a kohégen, ez egy ilyen diktátor, minden az ő kezébe van, a, a fegyveres testület, vagy nem tudom, az katonaság, a levegőt tőle kell venni, és hogy miért mennek oda, érted? már hogy a, a mutánsok? Ez, nem, maga a mar, mar, Hát hogy, hogy ja, a mars... Hát ez Hát ugyanaz, ugyanazért, amiért mondjuk Kongóba, vagy Kolumbiába is elmennek nyaralni. Tehát, hogy bizonyos emberek ugye azért mentek oda, hogy nyaraljanak, mert hogy a mars egy ilyen nyaralóövezet volt. Mások meg azért, mert hogy a Földön már semmi munkájuk nem volt, és akkor menj el a marsra. És akkor igaz, hogy szét fogsz torzulni, meg így a kölykad úgy fog kinézni, mint egy vérpolip, de legalább van egy kis pézed, amiből levegőt vehetsz. Ja, tehát ez kicsit ilyen reflekt, mint amikor a nazoi ugye, a tömegesen mentek Európából a, a 18. századba. Hát egy picit. És meg, hogy átdolgozták magukat az új időben, Hát az, az inkább van. a 19. század végezte a, izé a a Azért volt, ugye Ironside volt így a negatív karakter. Nem nagyon lelkes volt, nagyon Richter. Ugye épp, épp ez, az meg amúgy az az, az, az laza, hogy ugye a Sharon Stone az az ő csaja volt. Igen. A, a sztori szerint mármint. Mire akarsz kijukadni? Arra, arra akarok kiukadni, tehát hogy csak hogy így nézzük meg, hogy Kohégen mekkora egy ilyen megtestesült fehérgalléros elnyomó volt, hogy így ugye az Side az egyik leghűségesebb embere volt, de a nőjét lazán bedobta így a közösbe, hogy akkor majd Svarci döngeti, csak azért, hogy akkor ő, ő, ő szemmel legyen tartva. Igen, ez, és a... <suk> ez egy irdatlan szem... kezi húzás azért. Hát az, és a ráadásul a Richternek a társa az basztat, tudod, hogy szerinted, Lori a vezés? Igen, igen, igen. Nem, azt mémben... a tagot én nagyon bírtam, úgy, azt hisz, hogy azt a felizeges csókát. Ez volt az egyik kedvencem. Igen, az nagyon megdöbb, az meg, megdöbbentem, bazs, mert ez egy rohadt idegesítő faszopó. Hát tettem jó arc volt. Egy ilyen is egy szegény ember, Tim Robinson. <síns> <síns> igen. <síns> igen. Az tény, hogy így Richterre egyetembe, így ordinári módon tudtak a portába lövöldözni. <síns> Találkozunk a partin, Richter. Igen, igen de, a, igen, de az az állat, állatmód, mindenhova lövődözünk, kb én azt láttam, hogy szegény svarcit meglát, és akkor... Büü, bü, bü, bü, bü, bü, minden, vagyok, meg Váldául hát mi a, a kell, strappabíró fos, fos talicska tapsik voltak érted? Hát, hogy ránézze, és mindjárt szétesik, de hát a golyók azok ilyen gellert kaptak róla. Aztán, aztán amúgy voltam egy kis random főrubant, igen, bár igen, én nem értettem miért. Csodálkozom, mert minek volt tigris ha volt aki Jenszúr taxik, így érted az ember fejéből ilyen kipattant az? És meg... adjunk hálát, mondjuk én szinkronosan néztem, hogy nem fordították le Jancsó taxikra, mert ugye Johnny-t. Oh, Aha, <laughs> <laughs> Tényleg, a johnny Na, amúgy attól a formától, az, aki úgy be volt rakva, az a kis robot, hogy a hideg kirázott, főleg amikor így mondja Schwarzy neki, hogy így, nem fogok fizetni, és így, így az így betorzul a fej, és így mondja, Mi a picsa? Gyerekként nézve egyébként ez számomra egy ilyen egy-két dolog találkozó, úgy kirázott a hideg, vagy volt ez a janci taxi eset, akkor meg kuató, volt, a, meg a, ö, hogy hívják, a, a, nem, nem, nem, amikor miért a marsra. És akkor ott az a női fej még attól, hogy... No, tényleg, tényleg, tényleg, ott előrevetettek a junior hogy mit fogunk látni majd. Igen, meg a kis ö, poci és is, igen, igen, az jó. Az meg meg főképpen egyébként, igen, ott, ott az én nagyon így néztem így, így, így 8-7 évesen, hogy mi a lóf, amit Kövér, látok. meg van a szereposztásban, és megboldogod megboldogott Priscila ellen. Kérlek, a saját, saját útlevelét használta a filmhez. Igen, igen. Ő, igen, ő igen. beleadott minden. A, a, az, vannak ilyen kis elkapott jelenetek ebbe és hogy a legelőször ugye, lőnek Schwarzi után, aki aztán valahogy visszalő, és ott így elhullanak a, a cégkatonái, katonái, és miközben üldözik Arnoldot, így razán a földön fekvő tagon így, így áttaposnak. Abszolút. Tehát, hogy, az, hogy azt még mutatják is amúgy, ahogy így rálépnek és úgy futnak utána, hogy így itt is, így, így, itt azért csak Verhőben, tehát hogy így érződik, hogy a, a, az ember is csak egy ilyen használati eszköz. Ami ha Igen. már nem működik, akkor itt taposol rajta tovább. Nem és nem is úgy... Igen, hogy a pocs, vagy a Paul Verhőben rendeztem, te robott zsörök, és nem is hallottad? Ez... Mm -hmm. Igen. Úgy azt hittem, ez effekt az ellaci közben, hogy... Nem, ez nem én volt. Úgy de okosatban. Laci, te vagy? Nem, tudom, lehet. De nem. Nája. Laci! Laci. Be, be, lehet egy, tehát, nem hogy nem az, nem hogy a... Nem. Hát, akkor ez csak úgy megtörtént. Ez hát, egy tehát, big mistake. És... Hogy ez ugyanaz, ugyanazt az érzést adta, mint hogy a bossnak a nőjét, mint a IronSide nőjét is így bedobták a közösbe. Meg aztán van egy rész, amikor így lebassza a... a... A kohégen az side ot De hogy a minden szarnak elhordja, az megvan? Igen, hogy maga nem, nem azért fizetem, hogy gondolkozzon. Én ott így néztem, úgy sajnáltam már szerencsétlen. Hogy így basz meg, hát. tehát, hogy így, így próbálja hogy így végrehajtani a feladatot, meg hogy így, így valami kis önállót, és így a földig így bealázzák. Hát persze, hát hogy ő... ilyen frusztrált lesz. A nőét is kúrogatja, Arnold, hát, miatt abaszta én... le a földök, és akkor... Én is frusztált lennék, de, de Richter az a, az a tipikus, az a, a fej, az, az a én vagyok a gonoszökre körülbelül. Igen, hát csak így ennyi, ennyi tudott lenni, mint a, a, ennyi. Meg egyébként, hogy a, itt is visszaköszönnek azok a, a, a reklámok, meg a, uh -huh. meg a híradók, bár nem annyira kifacsattak. kicsit visszafogottabbak. Az, amikor reggel csinálja azt a fincsi túrmixot, a, emlékeztek a, a svarc, és akkor így mutatják a híradóba, hogy épp kivégzik a lázadókat ott élőbe a... a ja, igen, igen, igen, igen, viszony, ezt a... igen, ilyen visszai harca közvetítenek. Igen, hogy elég jó műsornak, ugye Igen, hát elég bátor operatőrök maszkálnak arra, azt igen, hogy megjegyeztem így magamba. Ja, ja. Hát, és azért, itt is azért a, a, nem tudom, hogy volt a 18-as karikád, de szerintem most simán megél. Tehát, amilyen, amilyen hentelések vannak ott, az, az, az még nem, ma is. Az, nem, kell, nem, nem finomkodtak szerencsére. Amik emlékeztek a végén, a szegény mérnökökkel, hogy elbánás volt, amikor a, a bevésést akarják elvégezni. Ó, oh, igen. Igen. Azt, akkor ő le, őket.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 Nagyon. Az de anyuka, ugye... meg a lány, a kislányra emlékszik. Ja ja, ja, ja, ja. Ó, azt nagyon durva. Meg Tony. És, és tudod mi a, a, a... Tehát az, hogy... Tehát lehet, hogy, hogy így kicsit arrébb állnél, hogyha az utcán jönne szembe, szembe veled, de a filmben abszolút meg, megértik az emberségüket. Ők az alja. Igen. Épp, ugye Venusville-be... Ennek a végén, az a Vigalmi negyed, a prostén azából, igazából, és, de mégis, mégis ők a legemberibbek. Tehát a Kohégen ezzel, tehát, hogy le, marsan játszódik, bárhova mész, az ember így magával viszi a, a, a mocskot, meg a gonoszt. És szerintem az a, a, a Kohégen az, az, az ennek az iskola példája. Tehát mondja is, hogy, hogy bármit megtehet. A, amíg van ez a turbíném, ugye, ami. A, mihez kell háborús alapanyag? És nem üzemanyag. nem? az? Nem üzemanyag a Földön. A hüly... Mondják, hogy a hülye háborújuk kell, volt egy ilyen mondat, hm. és hogy a hatalma van még, amíg, amíg tudják bányászni. Nem tudom, lehet, hogy üzemanyag egyébként. nekem így maradt meg. ide hm. Vagy így nézzük, hogy úgy nézzük, úgy is biztos háborúználnak vele. Ja, hogy... Hát olaj, Bármi, ami van, vagy érte, vagy vele, de háború. Igen. És mondtad a trükköket, a kamera kezelést, illetve az operatőri munka, az valami zseniális. Abszolút, abszolút. Annyira, tehát még most is tök látványosak azok, mert tudjuk, hogy nem cg nem hanem Hát volt, ugye, olyan jól megcsinálták és fénygépezték, hogy hihetetlen. 91 Ez 91-ben Oscar külön díjat is kapott. A vizuális effektekre. Emlékeztek, hogy van az a jelenet, és amikor mutat, távolról közelít, és a Schwarzeneggert mutatja, hogy megy a, a metro, vagy nem tudom mi az. Uh -huh. A kint, és, és annyira élethű az egész. nagyon Hú, azok a makettek amúgy még most is így Ajna. néztem, és így annyira gyönyörű volt.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 Nem volt nekem, mint mondjuk a, a Robocsarónál, de önmagában meg hely, tehát a zenetet. Voltak benne ilyen ilyen misztikus vonalak, hogy okay. amikor mennek a katakombába, meg amikor a kuáltól fölfedi magát, ő oh, hát önmagában okay. nem volt rossz, csak nem az, amit a kocsiba mondjuk hallgatunk. Ja, hát nem, nem, nem volt se túlakodó, se ilyen elkerülhet vagy na, se ilyen felejthető, hanem, hanem pontosan akkor is ott volt Frankó Nadagolva, ahogy kellett. És uh, amit már így mondtunk, uh, hogy van az a jelenet, amikor a doktor Edge már, ha jól tudom, megjelenik, egy, uh, kopog az ajtaján a Marsi és próbálja rávenni, hogy mm. térjen vissza a valóságba. Mert hogy skizoid embóliában szemben. Skizoid embóliában. A dsm 5 az micsoda? Épp <laughs> ezt mondom, ez Csak egy emlék itt. más. Szakmában vagyunk, de én ilyenről nem, még nem hallottam. Teljesztem egyik kétel. Meg biztos, hogy a 2040-es nagy világégés után fogják csak feltalálni. Így van, majd valami, írok rá valami ápolási diagnózust. jó? Egy, meg egy, meg nincs egy nincs modellt is. Be, is. Igen. Nincs is BMI kódja meg. <síthat> Az mi lehet, mint a vérnyomás masni. Vagy <síthat> Az így van, meg a szí szívepilepszia. A szívinfarkas, igen. A szívaszpa. És <síthat> ugye pr pr próbáljál próbálja rávenni a hősünket, hogy vegye be a piros kapszulát, mert az a jelkép, hogy vissza akar a valóságban. így van. Így van, és már-már hajlik rá, és akkor, hogy minbukik bukik le, hogy elkezd izzadni, és kap egy skulót a fejébe. Így van, igen, én is. már.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 Elég radikálisan megoldott. És <Sz> egy a... kemény ember. Hát igen, a vállást is amúgy egy elég egyszerűen elintézte. Igen. És akkor még nem is De beszéltünk hát, a hát, vágy hát. tárgyáról a, a Melina, ugye, aki, aki miatt. Ez az egy, én úgy tudom, hogy ugye Hauser. Ja, a Melina nevű. Hát nem tudom, ő ilyen forradalmár és kéi hölgy volt közben. <Sz>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 Szerintem szóval megycsünk szólt, hogy nem tudom, ilyen egy-két logikai buktató, hogy emlékeztek, hogy a... valahogy egy ilyen, ilyen Csehóba, vagy nem tudom, milyen motelba meg menekül a Schwarzenegger, és így 30 másodpercen belül megtalálja a volt ügynöktársa, tehát kezében az a menekülőből. Ja, igen, az igen, igen. Az, igen. az, az why, what. Ő, ki az, az, ő, ő nem tér vissza, azt hiszem már.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 akivel együtt törték a követ, a nem tudom miért, Igen. mert volt a munkájuk, Igen. ő is ugye egy beépített ügynök Tersze. volt, tehát ő is éjjel nappal figyelte, így. Meg az, így az a, meg az asszony is. Tehát éppen ez a, ez a, nem is tudom, Tesco gazdaságos Patrick Fézi, aki aztán rátelefonált, éppen lehetett ő is uh, ugyanebben a így munkakörben, van. ahogy most te ilyen levi, is mondtad. Hát akkor ez egy, ez egy óriási összesül. Hát de, azt is próbáltak, mert ugye a, hogy hívják, Kohégen, mindenhol és mindenhol, és mindenhol ott van, mindenhol is, akkor igazából miért ne lehetne? Tehát, hogyha a csajt a, a, a, a verő emberének a nőjét lazán bedobja, hogy akkor Schwarzi így csinálja vele a svartis dolgokat, amit ugye mint egy feldúzzat pénisz szokott csinálni, akkor miért ne lehetne, hogy azt mondja, hogy, hogy márpedig már te izé, Bobby, te most azt fogod csinálni, hogy ott tűz, és nézed, és nézed egész nap és nem gondolkod, néz -e. Lehetséges, sőt, valószínűleg volt. Mondjuk, meg nekem még az volt, hogy ugye amikor a végén eljutnak a, eljut a, a Kvéda Kuatóhoz, mm -hmm. hogy ugye előhozza az emlékeit, amikor megtalálják ezt a hatalmas a hegy belsejét, igen, az, igen, igen, igen. a reaktor, hogy tehát azért 18-ra lapot húz, mert ugye ő meg volt róla győződve, hogy az oxigént. Ja, igen. De igazából, a, tehát amikor ott beszélnek a Kohegen meg a tudósok, hogy kurvára nem tudták, hogy, hogy, hogy mi történne a beindítanák. Hát ugye ott el is hangzik, hogy a, a, a, az eredeti Schwarzenegger, a, hogy hívják? Hauser. hauser, hauser ő azt javasolta, hogy akkor így robbantsák fel Robben. az egészet a picsába. És érdekes módon, na micsoda mondja Richter, hogy néz, indítsuk be mi, és nézzük meg, hogy mi történik. <gül> Neki kéne mondani, hogy robbantsuk föl, de, de valahogy itt megfordulnak a szerepek, és, és ők picit így észre. Na mindegy. És akkor a végén ugye Némi, ilyen, mi az a, a kezén volt ez az óra? Ez a, Jaj, a hologram óra? H hologram most, igen, ott kinyírnak, vagy nem tudom, a 40 katonát. Ugye? És... Há, meg... Ott, ott, ott azért az az érdekes, hogy ö, amikor a hologram, az első svarci hologram kisétál a katonák közé, egy körbe fogják és úgy lőnek rá, ugye? Az megvan? <gül> igen, De igen. Azt, hogy, ott úgy bárszerűen nem lő le senki senkit. Majd ugyanez a trükköt beveti a, a meléna, vagy nem, meli <gül> Nem, Melina. <meliázzatom. gül> <Egy cánat>. Melina. <gül> Nem, Jó, A belső spoin, igen. Csú Csúnyák vagytok. Tehát Melina is beveti, ott viszont a két katona lelövi egymást. Ott, ott nekem hát. volt egy ilyen kis bukfencecske gombocska, hogy akkor na, na, na. Hát igen. Na jó. Igen. De igazából ez Kárpótol maga a film, az ilyen kis, kis blödségekért. Meg a De. randó felrobbanó taxik miatt, meg az ilyenek. Igen. De az jó, végülis amíg a liftes bunyó az jó volt a Richterrel, lapait anyai beleadott a... Oh, igen. Michael Ironside-ös... Hát csak úgy, hogy elhagyta a kezeit, hogy mondjam megjabbszegény. Igen, mert a volt ez a megoldás. És visszlát a -láta part, én a -láta part, én meg egyébként, hogy mekkora rohadék volt már ez a kohégen, tehát nem volt PC, hogy a, mondtam mérnököknek, hogy ugye majd bevésük, hogy engedelmes legyen. Igen, igen, igen, igen minden, asszony, hogy egy belőle. Igen, hogy egy nőhöz, nőhöz illik. Igen, hogy <gül> <ő, na. gül> hogy akkor 10 millió feminista egyszerre sírt vagy a kurványágot. <gül> És ugyan, ugyan, ugyan, ugyan ez a 10 millió, aztán csak így ez az. Amikor királyod, így a hogy érdekes, hogy szintén ugyanebbe a, a, a, az irodalom könyvben olvastam, aha, tehát ebbe a, a, a tömegfilmesbe, hogy azt hiszem, hogy abban, de most már nem vagyok benne biztos, hogy amikor a, nézték, ugye a férfi közönség nézte, hogy a, a maszkulin Arnold, ugye a duzzadó és társai, és amikor kinyí, az asszonyot keménykedik vele, és akkor így ordibáltak be a, a nézők, hogy így, ah, meg a kurvát, meg így lőjjed neki. És amikor így, ugye így lelőtte Seront, és utána mondta, hogy akkor így elválok, vagy tekincs lesz vállásnak. És akkor úgy mindegyik így, ó az, az, az, jó, megmondtad neki. Már én is ilyen nagy kőfúró vagyok, mint te. Majd az a megyek, azt jó, elválok az asszonytól. Tehát, így... A szomorú, hogy bizonyos rétegeknek így ez ennyi jött le a filmből, hogy akkor így üssed az asszonyt, meg faragjál belőle izét, nem tudom, házi cselédet, fehér cselédet, mosógépet, mosófőző, ugye, meg embriókeltetőt, embryókeltetőt a hülye gyerekednek, és akkor ennyi. Igen, igen, fejáskeltetőt, De mindemellett ez az elválók, ez pontosan így, így a csodálatos Schwarzeneggeri egysorosoknak így a Neta válja. Tehát amikor, amikor Arnoldba vált a film, és nem, nem éppen kifiként akar működni, akkor, akkor ezek az egysorosok csak úgy röpködnek. Hát utána volt még egy rögtön a, a Melina mondta, aki egyként dolgozott, hogy ez volt a feleséged, micsoda egy kurva. <gül> <gül> Ugye a, a... igen, ennyi. meg kell élni. Hát most érted a nagyon nem volt más választás. Tehát, hogy elnéztem, ott a kórházak se nagyon voltak, vagy egyéb ilyen elhelyezkedési lehetőség. És akkor forradal már voltál, -e, vagy striptease vagy ennek a kettőnek az öt Még ványázhatott volna a Turbine-nél de... hát ez később fog majd elnőjesedni a ványázat. Mi <síns> <Itt> szakma. Úrjölj. <síns> ja, mi, Jósol a hát, tenyérből, még ez is volt szakma. De neki nem, mert ugye ő nem volt mutagén, vagy mi az mutáns? Aha. Hát fölvett volna egy olyan, nem tudom, húsos sapkát ő is. dekoratív volt. Az volt a -e jó, hogy itt, itt azért a nők se annyira biodízletként funkcionáltak. Itt a legtöbb 80-as években. Ugye, ugye van a, a járatot eszenciális szerelmes levélezekhez a filmekhez, a kommandó.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 Amikor hazamegy, jól hát mondjuk a Csajnál volt a meglepetés ereje, de simán neki volt a kis lotyó, Jaj, miket beszélek, a, az ügynek hagyj, vagy, az ügynök. De, hívj, soha Olyan marati vagy? Hónap reggel itt megbernek a feministák, amikor megyek. Peri, hatással volt rád a film. Rám nagyon, meg rohadtul szeretem azt ezt a filmet. Átformált. Rosszabb lehet. Ugye a, a az az a, amikor bejöttek ezek az új rossz jövő típusú filmek, amik ugye a, a jövőt ilyen nagyon negatív árnyalatban mutatják be, ő egy ilyen zászlós hajója volt ezeknek. Ilyen szépen is csinálta. Nagy, igen. Tehát, hogy a maga, például ha csak azt nézzük, hogy a Marsa ahogy kinézett, retek reteg kipu, és ilyen lepusztult, így látszott, hogy így az ember odajött, és így az, amit csinál igazából a saját földjével is. Ha meg az, hogy mondtad, hogy ugye a, tehát hogy, hogy találékonysággal meg kreativitással oldattak meg sok dolgot, hogy igazából raktak egy, mondom egy vörös szűrőt, és egyből volt nem a, a marsi hatás. És az itt tök jól állt, szerintem a filmnek. Mm.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 a reaktor felolvasztotta azt a turbiniumot, és valamiért tiszta oxigén, vagy belélegezhet. Oxigén. Hát már vízbűvették ki az oxigén, de ez elhangzott. A regény az már már milyen régóta tudta az igazság. Ő, ő, ő átlátotta, átlátotta így a, a, a filmüzenetén. Egy dolgot nem értettem, ugye a, a az próbálta a Melinának, nak majdnem megint Melina lett, megmagyarázni, hogy nem emlékszik, és hogy kitörölték az emlékeit. És hogy erre a hölgy úgy reagált, mintha ez a világ legnagyobb baromsága lenne. Holott még a metrón, a kis tévén is azt reklámozták, hogy akkor emlékárusítás nagyban és kicsiben. Tehát érted? Tehát a csapból is az folyt, hogy lazán lehet így emlékeket venni, megtörölni, törölni, meg átalakítani. mondjuk egy picit adhatott volna hitelt őrni szavainak.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 Örül. És akkor a... ajánljuk, a filmet ajánljuk. Abszolút. Helyes, mert... abszolút. Bármikor, Te, ilyen, ilyen kötelező filmek közébe helyezném. levít -e, mint a digitális kor gyermeke? Hát, nem, simán mehet, nem. egy jó jó a, a maga korában egyébként, így elég jó kivitelezett ilyen, jó látványvilággal, most mondom, azok a kis mutánsok, azok így nagyon-nagyon-nagyon feldobták nekem még annó a, a, a, a figyelmet. E és ügyesen is voltak megcsinálva, és ott a maszkmestereknek egyébként tap taps-taps, klepi, klepi nagyon szépen. E nekem megmarad egyébként így emlékként az a gyerekkori hú akció, meg minden. Az tény, hogy nekem már azért ugyen nagyon nagyobb az zinger kiszövőm így az évek. E Múltával. Úgyhogy ezt most így akkor akkorát már nem ütött, mint gyerekként a film, de simán alapívek közé tudnám sorolni. Igen. És hát a, igazából szerintem a film helyezte fel, aztán Sharon Stone például a Hollywood térképére. Mm -hmm. Hát uh, Schwarzenegger az tovább adta, ugye az akció hírnevét. Uh,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 Hahahaha <Sz> nagyon csendes vagy Már kikérdekel <Sz> Keresed a Youtube-ban az Oscar-t? <Sz> még egy köhint, se hallott az valahogy a teljes filmből még se le Az mindig így van a repertoárban Sztut <De>, de... <Sz> ja, Nagyjából egy lehet lehet Ilyen... ilyen, ilyen... Ah, inkább próbálok politikamentesen Nem kikérni arra, hogy <sz> <sz> <sz> Menjen a tévébe a háttérbe, parasznak jó az. Jó, oké. Okay. És akkor. Tartsunk 5 perc szünetet, mert is jönnek. Nekem is. De... Oké. Okay. És akkor elérkeztünk az utolsó filmünkhez. Leszámolás Kistokióban, amit Lattinak köszönhetünk. Élek, mondj kollanéhány szót. Ez, ez az én védkem, és azért azért eresztettem rátak ezt a. Ezt a nem is tudom, Z-filmes trash fenevadat, mert olyan jó dolgokat doftatok be, tehát a robotzsarút, az emlékmást, meg Krisztián is mondott dolgokat, hogy így úgy, úgy, úgy, úgy voltam vele, hogy így nem nem, nem történhet ez, hogy így csak jó dolgokról beszéljünk, ezért szükség volt egy ilyen kis gyermekre, amit itt létrehozhatunk, és lássátok, hogy voltak ott én mások is, ugye a 91-es évben,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 és bebizonyították, hogy igazából nem. Tehát, hogy abból az alapkoncepcióból nem lehet semmi jót kihozni, és ezt, ezt megmutatta ez a film. Mi a Brandon Lee-re? Hát pé például igen, Brandon Lee, tehát a legnagyobb csavarja ennek a történetnek az volt, hogy Dolph Langren a totálisan uh, hiteles uh, keleti harcművész, akiről így elhiszett, <gül> hogy Japánban nőtt föl, meg... Ka kachamoto Nagawata, tehát olyan olyan, olyan mm, akcentussal mondta a japán, hogy így, így szerintem így a, a, a Szigetország elkezdte magát elásni, miközben ezt így hallgatták. Idézhettek. jó, On Toyo to ezt, ezt mondta kihallgatásan. kihallgatáson. És a másik Mi ember azonnal tudta, hogy itt így, így, így nem szaragurigázik azért a dolf. Igen, Igen. És, és ugye Én ott volt Brandon... Abba, hallába, <laughs> Aki meg ugye, a, aki Amerikában nőtt föl, és ő már csak így ezt a, ezt a kultúrát ismerte meg, de az anyja megtanította azért ő, ő, kungfuzni, ami, ami nekem egy kicsit... Hát most hagyjuk már a faszonba. tehát megtanította akkor a harcművészetekre. Legyünk akkor legalább mi következetesek igazadban. És hogy ö, azt én elfogadom, hogy ennyi, ennyit akart, tehát hogy az anyja, aki ugye onnan származott, úgy volt vele, hogy megtanítja a harcművészetekre, mert hogy így az képviseli a hazáját, meg az örökségét. De hogy így a nyelvet, azt nem tanította meg neki, meg semmit, tehát, hogy Brandon Lee, akit hivatalosan is egy japán anya szült, úgy csodálkozik rá a jakuzára, a létezésre, és annak a működésmódjára, mintha életében először hallana róla. Csoda, hogy tud pácikával lenni, mert tényleg egy fingyanítség a a saját kultúrálja. Hát, Örül se tud főzni, bazdalom. De. de amúgy már a, már, a, már a film nyitó montáza, tehát a, a, azok a feszülő jakuzaizmok, amik így, így, így folyamatosan mutogatják így a, a, a, a sárkány tetoválást, így a különböző ötven árnyalatát Már, vár, vár, ott van egy ilyen baki, bocsáss meg, hogy azok ilyen, ilyen bőrszínű alapú, ilyen igen, igen, ső, tapadós ruhák voltak. Hát őszintén szóval, én nekem nem volt rá egyszerűen alkalmam, hogy levadásszam a hibát, mert hogy így azok a sárkány annyira magukkal ragadtak, meg azok Valahol a, a... minden, bicepszek, tricepszek, csukjások és társaik, hogy így, hát én, én nem hittem el, amit látok. Tehát, hogy ez itt tökéletesen elővetítette hogy így mit fogsz látni a következő, nem is 79 percben. Tehát, hogy ja. már az Ötödik percben elhangzik a Csak írcsátok őket mondat, és így lőnek. Ötödik, ötödik percnél tartunk. Ezt mondtam neked, hogy ez egy A-kategóriás költségvetésű B-fiam. Ízig-vérig. Én úgy gondolom. Tehát, e a két fő szereplő, tehát annyira ez az izmos, okos, mindig kanos, e két szuper nyomozó, aztán ott van az ártatlan a Tia játszotta, aki a, a... oké, okay, aki csak énekes. Meg, meg, hogy mást is csinál? Nem, csak énekes, De van az a pénz, ami... Nem, hát ő, ő, ő hivatalosan is bejelentkezett a női biodíszlet szerepére, Igen. és megkapta. De annak jó volt azt az ő valljukból, 91-ben. Biztos a, a maga korában. Meg, nekem is az maradt meg még gyerekkoromból, hogy ez így roppant szórakoztató. Nekem is. Aztán most így valahogy mégsem. Igen, én mondjuk a tínédzser voltam, akkor így, akkor így bevallom, hogy nagyon tetszett, de most így évekkel később visszanézve. Tehát igazából a lesz Tehát az, hogy a, ugye a kiderül, hogy ez a kennel, hogy kicserbe hívják a Kris Kenner, gyerekkorában Japánba töltöttem az apján, mi volt? Katonai rendész. Igen, igen, igen. Katonai rendész, és meggyilkolják a szüleit, és mit ad Isten? Az a Funeken Yoshida, igen, a keri hírajuki taga aki ott mafióskodik Csába, és pont összefutnak, és a nagy ellenség volt. Akit meg kell természetesen bosszulni majd a végén. Igen, de amúgy senki tehát hogy ö, ö, nagyon szépen nem öregedett ebbe a filmbe, még dolf felnőtt. Meg vagyunk, igen, voltak, voltak benne ilyen kis elcsúszások, hogy ugye az elő, előző pillanatban még lőnek rájuk, és aztán a következőben már nem ismerik fel őket. Mmm, hol, hol is láttam én ilyet legutóbb? Nem nem hát, az csak az... Nem a csak te a szamurájkobba? Ami nagyon tetszett, hogy nem tudom, hogy a 80-as években amúgy az asztalosipar hogyan hogy működött, de akkor az meg minden fa asztali golyóálló volt. Mert így lazán Én, bebújtak mögé, így dolci fölkapta és így... Kevül áll asztalba az volt. Egy féltárat, igen, fölfogott az a, az a kis uh, asztalka. Érdekes volt, igen. Ja, való, igen, igen. A... Külön a filmben a, a két férfi főszereplő között euh, megbúvó, ilyen, ilyen euh, lát... szerelm, sárpészakot. <hírom> Na mi? Ezért én benne, hogy neked van a legnagyobb farkad, amit valaha látad. Hát azért már őszinte. <hírom> <hírom> a halál pillanatában azért lehet egy ilyen coming nyomni. De itt ilyen nonverbális jelek is voltak, például amikor ott voltak áramba kötve, félmeztelenül ugye mind a ketten, Ugye mind a, így a teljes soros kapcsolás. <gül> soros kapcsolás volt, de... Hát ugye minden, minden, minden izmot így meg kellett mutatni, ugye mind a kettő. Nézett... Lenyelt volna egybe egy fonott kalácsot. Torf <gül> a forró madrág volt. Egy egymásra, mint hogyha ott, ott így a következő jelenet nem az lesz, hogy kiszabadulnak és az mindenkit, hanem hogy kiszabadulnak és. Más. De, tehát, az eg, tehát olyan blőt szövegeket adtak a, a, a forgatókönyvírók, nem a, a, tehát kínos volt ez az egész. Tehát a két De. rendőrnek az évődése, mm -hmm. a, a főgonosznak, a, tehát ennyire sablonos főgonosz nem nagyon láttunk szerintem. Uh, tehát, meg, meg, meg, én... olyan, fő, meg egy olyan főgonoszt, akit ennyiszer félpucére várkőztetnek. Tehát, hogy ez a tag mindig fél pucéron rohangált. És aztán megjelent egyszer Zakóba, és oda ment Dolf, és így lerángatta róla, hogy így a folyton, folyton róla azt a sárkánya melkasodott. Igen. Kilomina. Folyton lecipálták róla a kurva fölsőt. A kurva akarta, hogy megfázzon, bazzon. <gül> <gül> a jakuzák nem bírják a penicillum. Ja, meg igen, ha már a sablonos főgonosz, tehát hogy így, ha, ha amott ugye a, hogy a, a csúnya rossz fehér embert, kohégen neveztük ugye himsovinistának, meg minden, akkor itt a, a, itt a mostani Jakuz főnök, tehát így odavisz egy csokor hogy ti akár és így közli vele, hogy a szépséged ér. És Te, nem azért mert Szétréppeli szét után. Ja hát igen, azután egy kicsit így, így, így történnek dolgok. Hogy nem azért, mert hogy így tetszik, ahogy énekelsz, esetleg nagyon jó, ahogy a, a jelenlegi geopolitikai helyzetet így elemzed néha, vagy így nagyon, nagyon tetszik, ahogy nem is tudom, nyilatkozol a, a 20. század Ó-Skandinávra visszavezethető költészetére, vagy bármi mi, ezt a szépségedért kapod. Hát hogy tudta azért, tudott a nők Abszolút, igen, igen. Meg, hogy a har 35. percben ugye megszólal, hogy szóval ez, ez Amerika. Tehát basz meg, hát akkor mióta vagy itt? Vagy így, akkor hogy építettél ki bűnhálózatot? De hogyha egy kb. 20 éve ott él, igen. Igen, igen, igen. Hát, és, így, és így ráébred, hogy így na nézve Amerika. Tehát itt vannak, vannak jó nők. Igen. Meglépek. Okay. Hát igen, te... Pff, jó. Van, Ja, igen, igen, Ő még ilyen tradicionális férfi, hogy virágot hm. vissza nem nemi erőszak előtt. Igen, hogy legyen mit eltiporni. <hállt> Gyönyörű. Vagyis hát csúnya rossz, új. Csúnya rossz Igen. Már Márhogy ugye seng... azért Shang-Chan, mert ő volt a Mortal Kombatban Igen, igen, igen. Más... Más... Na, másik nagy szerepe. Igen, de hogy aztán ugye ő, ő még a későbbiekben a, Később a Tekkenbe is a negatív karakter volt, de Azokat inkább hagyjuk a franciáknak. Igen, most volt, hogy a játékba konkrétan belerakták, így a, eznek a színésznek az arcával is senki szent a legutóbbiba. Hát végül is kiharcolt érte? Igen, hogy ő azért, azért megvolt az a maga ö, kultikus helye ebbe a, brand -e, ebbe a brandbe. Abszolút. És Tehát, hogy azt a karrierjét. Azt az úriembertnek ez egy ilyen, egy ilyen elidegeníthetetlen dolga, hogy ő, ő mindig megtestesíti a tökéletes keleti negatívot. Igen. Egyetlenül... A japó ki... egy -e emlékeztek, vagy nem láttatok a 93-ban risings a gyilkos nap, egyedül ott volt ilyen, semmilyen, semmi ilyen, tehát nem, nem volt ilyen jakuza megsorozat gyilkos, emlékeztek. Ott csak hát egy -e... multimilliárdosnak az elkényeztetett viegy gyereke volt. Na épp ezért nem emlékszünk rá, mert <tos> nem ilyen nem. Ott... Nekem a címe rémlik, de fogalmam sincs. Majd még egyszer. <gül> Brandon lee még annyit visszakanyarodnék, hogy, hogy ugye ott volt, hogy, amit egy picit megint szeretek megkorbácsolni, hogy ő neki ugye az édesanyja volt a japán ő, származású hölgy. Apja mivel foglalkozott? Biztos gése volt. <gül> <gül> és, és ugye megtanította a harcolni a köjkét, és ugye, amit az előbb is mondtam, hogy rácsodálkozik így a, a japán dolgokra ez az úr, de hogy, de hogy magára a, a seppuku is úgy nézett rá, hogy így, uh, az meg ez, mintha másik bolygóról jött volna az egész... Amikor kitöri anyakát? a nyakát? Nem, nem, nem, nem... nem, a de a nem csaj, amikor takaríta, ugye... rakosgatja a ja. Aha. Igen, és akkor ő, ő, ő, a, ő neki az teljesen... Ajaj. Ez... Mi, mi a baj? Történt valami ő, csípen. Ő meg és. valakinek a sörös üvege. Vaci? velünk vagy? Igen, igen. Jó, jó, jó. Azt hiszem, merünk jó, akkor nem korbácsolom Brandon Lee tovább, vagyis legalábbis a karakteret. Jó Aki a próbál meghal, nem szabad bántani. Adtak neki egy ilyen nevet. De most akármennyire is szar a film, de Tehát Dolph meg Brandon Leenek ilyen filmek állnak jól én, úgy Persze. Nagyon Brandon Lee, tehát egy nagyon karizmatikus, jóképű, és, és valamennyit, valamennyi harcművészetet biztos tanult. Hát igen, próbált kilépni ugye apuárnyékából, hát aztán... Hát a, így... a Hollóval Igen, igen, és ott véget is ért az ő, ő története, szerencsét Igen, de nem tudjuk, hogy, hogy az egy ilyen egyszerű, vagy, vagy tényleg... De, hogy ez lett volna egy komolyabb, Na. vagy, vagy első, igen, igen. Igen, tehát hogy jó, jó, hogyha róla inkább csak a Hollóból emlékezünk. Így van. A... Igen, a Dolph Langen, igen, egyébként ő, ö, ö, nekem egyébként ez volt az a film, amiben így ezt az embert konkrétan megismertem, és akkor így mondom, hogy ah, ah van ilyen. milyen fasz a film, még gyerekként ezt viccen kívül élveztem ezt a, a, a filmet. A... Mondjad. Ja, ne legyen uh, Mitchell-Darkus medfordulásod, mert, mert én is. Pedig akkor én már idősebb voltam. Igen, és akkor tudod, utána jöttek a Rocky, szerintem az volt az első, vagy a, a egyetlen olyan filmja, ami komolyan volt véve, és ő benne is szerepelt. Mert hogy ezek a többi, ez a, a, a kelet-európai romba, ez a vöröskorpió, meg a, <gül> meg, a, meg a többi mocsok hulladékát, ami, ami, ami, ami miatt így kitalálták a film pluszot, hogy így jött, az ígyet. De a, a filmpluszot egyébként elképzelem úgy, mint egy sóbányát, ahol az ilyen, ilyen nukleáris hulladékokat viszik, az meg megrohadni, és így hát körülbelül igen, a Dolph, Dolph is így az összes alkotás, egy Magyarországon ott landolt. Igen, meg a nézők szívét. És sugar. Igen. Igen, tehát hogy a leszámolás Kis Tokió, vagy bűnös élvezet volt, Aminek szintúgy vissza kell, be kell menni abba az öregek otthonába, ahol a Flash Gordon és az Oscar űcsörög <gül> <gül> és, és, és hogy így a Brandon Lee-nek is csak ilyen záró bolondságként kell erre majd így emlékeznie. Igen. Így van, hogy, vagyok, azt nagyon imádtam, hogy ugye a legtöbb, tehát hogy azért próbáltak ők kilépni a, a, a, a cliché panelek közül, tehát ugye a legtöbb ilyen filmben, amikor azt akarod, hogy a nő megvédje magát, mert hogy most el kell menned éppen írtani az ellent, akkor ad egy pisztolyt, hogy akkor ez itt egy kis pisztoly, majd ezzel lelődözöd a gonoszt, ha jön. És így nem. Dolphy előránt a és így odaadja a tiakárérának, hogy na te, majd ezzel megvéded magad. Igen, a eddig csak mikrofon meg péniszt fogad érted, és akkor... Így van, tehát hogy így, így Dolphy így bebizonyítja ezzel, hogy mekkora, mekkora egy duzzadó izomzat, egy. Tehát, hogy nem tudom, a két lábon járó testoszteron, hogy ő, ő, ő pisztolyjal nem szaragszik, ő alapból kézi így a sárkányt gondolja. Hát a, a csá volt több hogy Csávó mondta, kérdezett Cságy, hogy mi, és hogyha te jössz, azt nem fogod észrevenni. Azt nem fogod hát, észrevenni, e, így van. Ömbizalom volt, rendesen, is semmi <sítható> <rendesen. sítható> hát, Igen, sem sem sem hát az így semmi olyan volt, mint tudod, amikor egy ilyen nem is tudom, egy ilyen poharat rakosgatsz a lakásba, hogy így, mindig valahova arrébb hogy akkor most a színpadról átvitték a moda. Jó, hát akkor most kiszabadítjuk, áttesszük ide. Á, de most itt se jó, vigyük át emelre. És akkor így rakosgatták össze-vissza így a történetbe. Bár amire, amire nem jöttem rá, amikor elmennek ugye dolfnak abba a, a, a autentikus kis lakosztályába, amit ő épített a puszta kezével, a, meg, a, meg a haragjával és az izomzatából, ...hozott létre, hogy, hogy ott, ott miért voltak neki női ruhái. Hát az előző barátai. Ki, a kimonóra stát. gondolsz? például a kokái, meg <sítsz> alapból. Mondanaz is ebben voltak neki női ruhái. <sítsz> a jót ott hagytam. Hát, igen, igen. Ő tervezte őket, ha tudom. Igen. Ja, Gyűjtöttek. Igen, és aztán tiak aztán végén kimondja, hogy igazi férfi vagy. Igen, de úgy miután, hogy a magát, és így... Igen. Ő egy tűsarkút. Aztán lecsapják a villám szexet, mindenki boldog, mert miután nem tudom, ilyen, ilyen az elbándi maratont is, vagy egy ilyen elbándit is így megszégyenítő sebességgel véget ér így a párzó jelenetük, és így egyből utána egyből jön a lövöldözés, amit megszakítanak egy jófajta dramaturgiai funkció nélküli férfi seggel. Mert hát, hogy az ugye kellett, és ezután hangzik el a legnagyobb farok mondat, amit hoztatok be. Igen, igen, Féletemben igen. meg belemlattam ekkor a ekkora farkat. Így van, így van. És akkor ott egy lövöldöznek, és így dolf meg előveszi a kardot. És így vár. Tehát, hogy ő itt semmit nem csinált, csak elő, elővette azt hiszem így a, a, a szuper harci fegyverét, amivel semmire nem volt jó, mert hogy így gépágyúkkal jöttek rájuk. De legjobb, hogy milyen stratégia érzék, hogy egy papírfaló lakásba ott marad. Igazából csak egy tárat, tárat kellett volna kilölni, hogy annyi legyen, de hát nem így történt. ezekből a filmekből általában nem így szokott történni. Meg a... Bocsánat, nem említettünk, hogy ezek olyan gonoszok, hogy ezek a jégkokónak hív, hívták, ugye? Hát, kerek. Krek és és sörös. Igen, történt, a sörös. A háztart, az amerikai háztartásában micsoda. Így viheti a, a, a drogot, narkóját, hogy azt Hogy nem jutott ez a zseniális esetleg. és milyen, milyen baszott marketingba az meg. Ja, igen. És a sikerét a mit tudom én, milyen éves uh, uh, japán fesztivál biztosítja a terméküknek. Ez is elhangzott. Szerintem egy narkosnak kibaszott mindegy, hogy anyagy. <tos> csak <jó sem tos> szukasz, Mindegy, hát ez már nem számít. Ott, ott azért sikerült abban a hangárban összegyűjteni egy a komplet sztereotíp gyűjteményt. Ugye, Tehát az hogy utcai, utcai fekák, már bocsánat, akkor jöttek ezek a, a hili akkor a, a, az ilyen, nem is tudom, mankós fél meg akkor itt voltak ezek a, a, a kamujakuzák. Kamu és akkor ők így össze, ott, ott, ott, ott így a, a, a, a, a, faktor meg a treste tömegindex az úgy kibaszta azért a képernyőt. Igen. Hogy ennyi, ennyi sztereotipiát nem bírt el így a gép, és így lekapcsolt. És, de várj, és sehol egy, egy öltönyös fehér, bábocs. Hát persze. Nem? De, Tehát, hogy, hogy a, a köcsöt délé, a rohadt mexikói, a feka, tudod. Meg a, meg a Igen. sárgák, és akkor Igen. így minden ott volt. De, de, de hogyha megnézed, akkor a, a, a, a nagy darab, ő, szép kidolgozott fehér Europid, az, aki végül szétrúgja ezeket a seggeket. Tehát, hogy... Jó, hát. Az, az árja svéd Az a svéd Hát old Flandren, hoppa. Az, múgy, meg valami, amikor de nem is... adható orosznak is, úgyhogy ne aggódjunk, hogy ilyen ilyen svájci picska. <síthat> <síthat> Igen. ez valahol. Igen. Amíg ah. ja, érsz, addig mondom, hogy 79 perces volt a film, de még valamelyik országokban még ezt is megvágatták. Ja, Finország, Mert... Finország. Finországban? Igen, igen, olvastam ott, nem, nem, nem, nem bírta a gyomrut. <gül> bizonyos jeleneteket, például az új levágós, azt hiszem. Ja, de lehet, hogy valaki az egész filmet nem bírta a gyomra. <gül> az... Kivágta a párbeszédeket. <gül> <À, gül> mondjuk azok voltak a legsértőbbek az egészben. Mondjuk igazából még menthette volna az akció jelenetek a, a filmet, de szerintem azok sem voltak annyira, annyira ütősek. hogy. Hogy, történt, hogy ezt egy egy tévéfilmre forgatták. Egy Igen, igen, tehát az, az, az sem jó emlékezetes. Na és, ja, és a legjobb az, amikor tudjátok, hogy, hogy nem győződünk meg a fővisőknek a haláláról, hanem ott hagyjuk. Tehát érdekes módon, amikor ki halára akarták káramoltatni őket, akkor kimentek. T egy autóba tévén néztek. Ja. Akkor utána, amikor bedobták a, a fém darálóba, akkor is ott hagyták őket. Jaj, az igazi, hogy is volt? A, a heavy metal fasír. Elhozjuk ez a mondat. És milyen jót nevet a saját hülyeségen a hülyes. Azon én is nevettem. <gül> Igen, és, és hát a dolph a lábizmai mentette meg őket. De az, az azért megvan, hogy volt a kínzó Bobby, aki ott így, így árammal nyalogatta őket. hogy az, az volt a, a Samurai egyik ellensége? I, igen, persze. persze aki de, egy hogy... fecskében volt, volt egy jelenet, egy eh, babyvel említ. igen. igen. Mert vele, vele volt az első nagy leszámolós jelenet, a parókalerántos. Ezért mondom, hogy itt, itt több, több... Itt ilyen összeesküvés van így a szamurájkopp és a lesz hámulás kis Tókióban között. Az egy olyan jó referencia volt, hogy, a, hogy ez alkalmazták itt is őket. Hát igen, úgy, úgy voltak vele, hogy, hogy, hogy, hogy így nem tudom, biztos több pénzből jobbat tudunk belőle csinálni, hát lófasz. Amúgy Am azt, azt a mondatát így a főgenyának nem értettem, amikor azt mondta Dolph Langrennek, hogy így régen féltem tőled. De de most, amikor 8 éves volt. De igen, tehát ez azt jelenti, hogy 8 évesen már fél tőle? Mert hogy ugye... Ja, itt a... ezt, hogy hogy tud, tudtam, hogy találkozni fogunk. Mégis Ú, honnan a halál Tudta találónak a faszát. Tehát így, amíg, amíg Dolph Langren el nem mondta, hogy így azért te voltál, ki legyaktar a szüleimet, addig így, így le se esett neki, hogy így ki, ki is ez amúgy. De tehát a régen féltem tőle, de ezt a mondatot úgy nem tudtam nagyon értelmezni. Hát biztos félrefordították. Lehet egyébként mindannyian olyan szinkronos mm -hmm. Ez csak úgy szabad. Hm. Na meg még az a csoda montáz, amikor fölkészül dolfa nagy leszámolásra Kis Tokióban. Ja, hogy minden, minden leszámolás előtt kell egy jegyzés. Egy ja. mond. és akkor gyúr, meg rúg, meg üt, meg hajime, és így van. Biztos ki védél, <laughs> Hát még, még az a ruha, amit oktál fölve. Ajaj, ajaj. Uh, ez a fejpán ki a biztosítőt. Ah, igen. igen. Olyan, lett volna a fejed közepén egy ilyen célkereszt. Igen. és végén mondta volna, hogy éljen a császár. <gül> <gül> és akkor repül egy, egy, egy zéroval iseng szamba. Lehet, hogy amúgy ez volt az eredeti terv, csak hogy elhajtott az autó és úgy kellett is futni utána. <gül> igen. Mondjuk a végén Shenzhen el, elrepült. Oh, oh, oh. de hallod, most így ment a felvonulás, azt én így értem. És akkor ott volt mindenki ilyen, ilyen tudod, így beöltözve. Ilyen autentikus, igen, ilyen japán. És akkor emezek igen. kirántanak random egy-egy katonát, ami természetesen végigvágja a világot? Hát hogy ezt így, így hogy a picsáva? Hát, meg ott is a különbség, hogy ugye a dolfia -e simán kihúzza, viszont a, na a nagyon gonosz lelki hát, a lóról, de... és így beszél. Tehát már, már ezért halált érdemel. Ezért. É, és aztán oda, hogy fő szúrja arra a, a nem is tudom, arra a pirotechnikai eszközre, ami így lángra kap, és így elég. Fölrobban. Tehát, hogy milyen biztonsága volt az beállítva oda? Hát, Mi te... történt volna, hogyha ez a gyerekekkel előtt történik? Tehát, hogy így... Nem, nem tűzik ki a Shang mint egy esküvői időpontot, hanem csak így elindítják szimplán, mint a műsor részét, és akkor a, a fele tömeget le, legyakta volna az a robbanás. Lehet, hogy Shang volt a katalizátor, vagy a gonoszság A, a Igen, mert a, a, ha nem, akkor az, az lesz, amit te, hogy ilyen 28 halott között a 10 gyerekért. Tehát, hogyha ez a fos kerékbe robban. Ezek persze olyan apróságok. Hát de az a baj, hogy csak én kis apróságokból van annyi, hogy, hogy az megtöltene egy komplet másik filmet. Hát ezért, ezért, ezért jó ez a film. Hát, tényleg, hogy megvan a bűnös bája, tehát hogy így megbánni nem. nem bántam, hogy újra néztem, de nem fogom még egyszer megtenni. Hát én szerintem majd évek múlva vagy a, a filmpluszalánka nem bírok aludni, akkor megnézem. <há> tényleg nem... Nincs, nincs nagy indíttatása az embernek, ez sűrű. Ja, csak az inszomniak így van. Magyar a szeciálisok szere... kombatizem újra. De ott is csak ilyen kötelező jelleggel kapod meg. Ha nyilván oda kötnek majd a székhez. Hogy <gül> így már pedig néz. Valatas. <gül> És a végén, hogy te, te is majd ké. úgy meghajolsz, mint ott mindenki dol előtt. Hogy elismerik, Igen. hogy ő itt a legnagyobb szamurái. Igen. Magyarul ha jól hogy végig tudtuk nézni a filmet. Hát lehet, hogy ott valahol amúgy a nézőknek is szólt. Ja, aki még ben maradt a teremben. Aki még ott, ott maradt esetleg, igen. Egyébként a nézők értékelték a 7,5 millió dollárban 2,2 millió mellét jött be. Hát, de szerintem teljesen júgosan. Azt hát aztán mondhatjuk, hogy ez egy meg nem értett remekli ami kult státuszba emelkedett az évtizedek alatt. <gül> Nem. Van, van helye a teremtésben, csak, csak tudnia kell magát ott kezelni. Igen. Mert é. egyébként még annyi, hogy szerintem a legnagyobb gondja ennek a filmnek a problémája, hogy túl komolyan vette magát. Igen, igen És ezért igen, igen. Röhelyes szerintem igazából. Igen, hogy, hogy nincs a, a, a, ezek a párbeszédek, ami mondjuk dolf és Brandon között volt, amit te is említettél, ezek a szurka piszkák, és tették mindezt ugyanazzal a fapofával, amivel ö, azután meg jakuzákat mészároltak halomra. Igen, mikor kezdtél el edzeni zenékarát, 5 évesen kezdhetted volna hamarabb is. Jú, anya mélybe, bazd meg. Oh, igen. igen. Ilyen, már beszél, de ah, Olyan jó karatést leszel, hogy te fogod megrebeszteni, bazd meg a burkot a mélybe. <gül> meg lehet, hogy így a kis Dolph is igen, beindít, beindít, igen, igen, igen, igen, beindított a saját szülését, vagy. Azt mondta, hogy eddig is nem elben Igen. Hát igen, mert így az, az egész filmben <kül> laza volt, mint a riga lánc, csak baszottul előltetett. Hideg mint a kő. Igen. Oh, ha, ha, ha. Emlékeztek? Az is egy gyöngy szem, 92-ből. Miből? A, az a filmcím, amit mondta Stonkolt, hideg mint a kő. Ja, Ráli... Nem, én a, a South Parkra gondoltam, ez a... A ja, kopó vagyok? Vagyunk? Igen, a, a folyosó feligyelő. Hát ja. ő az volt, a kis jó folyosó felügyelője. Igen, éven. és volt Beth nevű kurvájaival. <gül> Amúgy az izét nagyon csíptem ebbe a filmbe, azt a, azt a kövér havai inges tagot, aki mindig ott úgy beállt a háttérbe és szúrósan nézett. Aztán lekéselték szegényt a, a fürdőbe. Ja, az a eny enyhén micsodás faszú volt, de az hát is az volt a csak Igen. Már szúrás... is. Ővelőle inkább ilyen Hawaiit néztem ki, tehát hogy ő inkább onnan származott, de mindegy, eladjuk onnan. Ja, Voltak külölelkezébe? Nem, a, a, igen az a próbált szólfot így megverni. Nem azt tette meg a slaggal aztán. De abit, bizony. Lefújtott a szegénynek a lelkesedését. Hát akkor egyszerű megnézésre, talán, ha rohadtul nincs más fiam de amúgy nem ajánlom. ti. Hát ez a, az, az unalmas órákban egyszer talán el lehet ütni, ha nincs tényleg semmi más. Egyebek között meg ott a, az elfeledett filmek öregek otthonában nagyon jó helyen van, hogy csak ilyen szép emlékként dolgozzon a tudat alattiban Igen, hát játja já, a Brandon Lének a filmográfiája, hát, nem emelte az ázsióját mondja. Szerintem. Bár, bár, bár, ja, bár uh, mencs, ugye, előtt az 1990-es missziót forgatta le ez ahhoz képest talán egy picit előre mozdulás volt de nem Levisz latén, én, nem, én nem ajánlom Én nem ajánlom Érdékesebb dolgok amit meg lehet nézni, ezt nem. Lev? Hát igen, gyerek voltam, nem, most, nem volt más a tévében meg ilyennek. Hát, nem tudom. Én azért már igen, igen azért felnőtt fején már nem, nem, nem, nem, nem nézném. nem is ajánlanám. Senkinek se, csatlakozom én is a, a, a temetős brigádhoz. Hát akkor... Nem maradhás hátra, mint a következő ajánlatok bedobása. Krisztián? Igen, tőtt. Még van Még börtáskában a vagy nem van. a Krisztián, ugye ő leírta, hogy mit küld, cserébe bemondjuk, ha már ő most így nagyon hallgatásba burkolózott. Ugye a Krisztián a szikiszökevényt. Igen, topta be a következőnek. Elevezünk egy kicsit a VIG-játékok felé. Christian, a, a, a kötelező vicces néger <gül> OJ Simpson. <gül> <gül> Akkor értem, hogy miért volt én meglepően szótlan. Épp a, a börtönbüntetését. <gül> igen, ő a vikis Továbbá, mik lesznek még? Nekem, nekem maradt a Science Fiction, úgyhogy én a John Carperton féle menekülés New Yorkból volt mm -hmm. Na, igen, igen, ezt már tárvaztam egy idejét. Jó féle. Jó féle, jó féle. szerintem. Én a bárányok hallgatnak. Jóféle. Választottam. Very nice. Naci. Szef? Ja, euh, én a Oliver Stone JFK nyitott dossziéját választottam egy ilyen hát most euh, bűnügyi filmnek van megnevezve, de nekem egy kicsit inkább egy ilyen ilyen politikai thriller mondható. Vagyis én ebben ebbe a kategóriába sorolnám a filmet. Laci? És akkor én maradtam a végére, hogy kicsit oldjam ezt a komolyságot. Én a Kronenberg-i érából származó A Légy műfilmet választottam. Hanyas Sokáig... film is az? Vagy... Uh... 86. 86, Köszönöm. Köszönöm. Csak kivencső voltam. Hogy tudjuk-e? Ám, az gyorsabb volt, mint beírni a Google-be, <laughs> <Kisgettük. laughs> Laci, azért meg kell köszönném, hogy nem a Samurai Cop 2-t. Nem, nem mondod, hogy én... van bazd meg. Három is van. Úristen! Három! Kérdezik hát, hát, meg. meg, én a, a, a legyet moziba láttam. És féltem. Hát egy szerencsés ember. Kurvára pértem tőle. Ideje, hogy szembenézz a gyermekkorok félelmeivel. Aha. És mondjuk és úgy, a... hogy ezt teráfiás célzatot csináltam. És közösen földöltöztük oh. a traumát. Aha, jó. Akkor éjteljen, én nem leszek. Itt leszel. Jó, akkor szerintem így be is fejezhetjük mára. Christian, nem, nem búcsít. Jó van, akkor... Ilyen csendes, te Tehát hazaértne? E, már írt valahova valamit, tehát igen. Ja, igen, tényleg, igen. A közös-közös dolgunkban. Na jó, akkor köszönjünk és menjünk a dolgunkra. Jó, jó szórakoztatok én, igen. Én is. Én. Hát. És akkor én. is Sziasztok a köviadásba. adásba. Sziasztok. Sziasztok. Levi, köszönj. Szia. <hállt> <hállt> <hállt> jó mm. van, most jaj. már medvélből is kiléptem, oké. Okay. <hállt> Ez még benne hagyom.